prečakovana, se mi zdi, da tiber ni treba posebej predstavljati. Um, zato ti bom predal besedo. Uh, Edino mogoče za vod pre nas je običaj takšen, neko boš uh, povedal, kar imaš, se pravi, predal, uhum. potem so prenašali kar žive razprave, jaz mislim, da bo dan studije. To je bilo da, v smislu, ja. Ja, tako, izvoli. Super, hvala. Ok, ja, zdaj, mene ste povabili, vsaj tako sem slišal, z namenom, da bi govoril o ustajniškem gibanju um, oziroma o idejah ustajniškega gibanja skozi nekak marksistično lečo. Torej, predstavljal sem si, no, da, da to pomeni nekakšno kritično ovradnotanje um, tega dogajanja preteklega pol leta, uh, ki bi nam mogoče pomagal destilirati ta uh, pisan in vsaj inavidas zelo heterogen vrvaš v neki bolj strukturernega, pač v neki bolj uh, razumljiv. In to je absolutno pač težaška naloga, ne, ne predstavljam si, da, da sem sposoben to uh, narediti, vsaj ne v celoti. Uh, vsem mislim, da neka marksistična interpretacija, če s tem mislimo um, nek sinonim za materialistično pa na Marksovi teoriji vrednosti uh, osnovano analizo da nam lahko pomaga razločati in to je ključno med reakcionarnimi ali pa vsaj potencijalno reakcionarnimi elementi ustajneških zahtev in pa progresivnimi elementi in da nas lahko varuje pred zmotno in nevarno spontano ideologijo do katere pač v ustajneškem vrenju prehaja oziroma je neizogibno prišlo tako kot v podobnih zadevah po svetu. In zdaj, da bom to nekoliko pretenciozno trditev, se bom v predavanju sredotočil na marksistično kritiko spontanoideološke analize ekonomskih kriz, velike recesije konkretno, pa tudi kapitalizma nasploh, to je kaj z kapitalizmom narobe, ob katero prezadevajo vsakršna leva ali pa vsaj nominalno progresivna gibanja in civilno-družbena vrenja, kot je to ustajniško. Zdaj, če pustimo ob stran te najbolj vulgarne, pa izredno reakcionarne poskuse opisovanja trenutne ekonomske krize, kot, vidijo, pač vzvod zanjo predvsem v moralnem razvratu ali pa uh, politični aroganci oziroma nesposobnosti politikov um, se moramo na levici spoprijeti vsaj še z dvema uh, izrazito popularnima in tudi veliko bolj legitimnima, uh, ampak fundamentalno zmotnima um, poskusoma razlage velike recesije. velik del celo radikalne levice, čez radikalno levico mislim uh, predvsem marksiste, pa socialiste, uh, za obstoječo krizo krivi nepravično distribucijo bogatstva kar priveda do tega, da mnogi dobronamerni komentatorji, pa aktivisti pa tudi radikalni ekonomisti, kot bom pokazal v predavanju, iščejo vzroke pa rešitve za kapitalistične krize, poudarke tukaj, da iščejo rešitve za kapitalistične krize, v, tako kot to počno buržoazni ekonomisti, torej v sferi distribucije, ne v sferi produkcije bogatstva. Zdaj, na tem se je že Marks, naprimer, pretožval v 19. stoletju, ko je v kritiki godskega programa zapisal, da vulgarni socializem in od njega spet del demokracije, da je prevzel od bržaznih ekonomistov to, da gleda na distribucijo in je obravnava kot neodvisno od načina produkcije. In zato predstavlja socializem tako, kakor da se v glavnem vrti okoli distribucije. Ne, torej, da je socializem sistem, v katerem se redistribura obstoječe bogatstvo, na drugačen način kot v kapitalizmu, ne pa, da je socializem, in to je prava pozicija, da je specifičen drugačen način produkcije tega bogatstva in na, na, na odlagi tega načina proizvodnje bogatstva, sledi naravno način distribucije bogatstva. Ni treba način nam aktivno posegati to. Tako da, očitno pač takšna kritika distribucijskega obravnavanja kapitalizma in njegove negacije socializma, tudi v 21. stoletju še ni postala odveč, kot bomo videli v, v mojem predavanju. Zdaj, prva, v bom samo na eno od teh uh, dveh teorij oziroma analiz krize, ki jo bom zdaj predstavil, ker preprosto nimamo dost časa, um, ampak lahko potem v diskusiji še kaj od drugi rečemo. Zdaj, prva popularna kritika obstoječega sistema uh, identificira temeljni problem v razbohotenju alkimističnega finančnega sektorja, kjer pač denar ustvarja denar sam po sebi, na račun mrljivega, tradicionalnega, produktivnega sektorja, kjer razketski kapitalisti pač investirajo svoje trdo prigarane V uprijemljive in uporabne stvari. Ne? To je teorija financializacije, torej, da se je finančni, finančna sfera razbohotila na račun produktivne, da, da je torej, da obstajajo dobri in slabi kapitalisti, in ti dobri so bili pač potisnjeni v obskurnost, medtem ko ti slabi finančniki vladajo. A zdaj, druga, kaj pa tudi na levici zelo vplivna, pa mogoče še bolj a, popularna razlaga, pa išče vzroke za kapitalistične krize nasploh, pa veliko recesijo konkretno a, v distribuciji bogatstva znotraj, a, torej, a, med, med a, dvema različnima razredoma. Če financializacija a, torej, išče vzroke za krize a, v distribuciji bogatstva znotraj, znotraj kapitalističnega razreda, torej, med finančnim kapitalom pa produktivnim kapitalom, a, imamo te, a, to Drugo teorijo, ki išče vzroke ne med finančnim, v distribuciji bogatstva s finančnim kapitalom pa produktivnim kapitalom, ampak med dvema različnima razredoma, med kapitalom in delom, med kapitalisti in delovci. To je teorija podpovprašovanja, angleško se je reči, under consumptionism. Ta, ta vid kot glavni problem vse večjo akumulacijo bogastva na strani podjetij in posledično zniženje deleža delovskih dohodkov, torej plač in mest, ki končno povzroči sesutje efektivnega povprašovanja, in s tem padec investicij pa profitov, kar posledično zbije gospodarska tla pod kapitalovimi nogami in pride do krize. Zagata, s katero se tle soočamo, je vsaj dvojna. Prvič, obe te popularni ideji sta kot razlagi temeljnih vzrokov za krizo, zmotni tako z ozirom na empirijo kot z ozirom na teorijo, predvsem teorijo vrednosti. Drugič, in, in to se mi zdi, da je bolj nevarno, levica navdajata z hudo zmotnimi iluzijami, da lahko obstoječo, gospodarsko, politično, pravno in kakršnakol še je, bolest. Odpravno z redistribucijskimi ali pa regulativnimi ukrepi znotraj kapitalizma. Problem ni v kapitalizmu, problem je v specifični formi kapitalizma, v tej, rečemo, plenilski formi kapitalizma. To je lahko, govoril na nek intervjuju je imel za MMC do tega še pridemo, no. Vglavnem, če so obdobje relativne stagnacije, ki se je pričelo v 70-ih letih, potem tem bom več v nadaljevanju povedal, razgradna socialne države, ki je sledila temu v zadnjih desetletjih in pa vznik velike recesije leta 2008, če so v temelju distribucijski problemi, pa lahko sklenemo, da bo redistribucija distribucija bogatstva zadoščala za njihovo odpravo. Ne? Z, z, zakaj bi se revolucijo, če ni potrebno? Mislim, da ni noben tok nor, da bi to delili. Um, zdaj, če, če drži, uh, da je za vse preglavice uh, preteklih desetletij odgovor odgovorna distribucija bogastva od delah kapitalu, trdi pod poprašvanje, um, oziroma od produktivnega kapitala k finančnemu kapitalu, to trdi financializacija, pa je rešitev na dlani. Izvoljiti moramo politike, ki bodo vrnali delovstvo v to, kar mu gre in s tem restaurirali efektivno poprešvanje, torej dvignali bojo mezde, pa nastaviti moramo direktorje, ki ne bojo špekulirali, ampak bojo askecki, tako kot, kot, kot bi hotel to Weber, in bojo izvajali produktivne investicije. A obstoječe krize niso povzučili niti, tako imenovan, neoliberalni napad na delovstvo, niti prestrukturiranje gospodarstev iz skrepkih in produktivnih ekonomij v finančne in parazitske, Kot bi verjetno negri trdil, niti stiskanje mest, ki naj bi povzročilo kolaps efektivnega poprašanja. Velika recesija, pa tudi obdobje relativne stagnacije od 70 let naprej, o, o katerem bomo še govorili. Ker je teren za to veliko recesijo, je kriza kapitalizma per se, pač je kriza kronično nizke profitabilnosti podjetij in ni rešljiva ne z regulacijo bančništva, ne z regulacijo financ, ne z uvedbo um, uh, politik stimulusov, ne z umetnim, torej nekim ex nihilo, kot naši politiki radi pravijo, ustvarjanjem novih delovnih mest, karkoli že to pomeni. Mislim, kako bojo ustvarjali, je problem v tem, da ni dovolj ljudi, ki bi hoteli delati, ali pa da ni dovolj podjetnikov, ki bi hoteli delavce. Mislim, da nas je kar dovolj, ki bi hoteli delati, pa ne moramo. Uh, in bom po poskusil pojasniti, zakaj ne moramo delati. Um, Ok, zdaj najprej na, na nekoliko bolj dostopen, malo bolj pragmatičen način uh, opisu, torej to najpopularnejšo levičarsko analizo, vznika uh, velike recesije, ka temeljni problem vid v stagniranju v realnih mest. Od 70-ih let naprej sem je tudi na Zofiji in jih, da ste zadnjič objavili, uh, kar sem mi da če ker je on, res dober predavatel, dober retorik uh, predavanja od uh, Richarda Wolfa, Um, zato ga bom, ok, tak paradigmatski predstavnik tega pristopa, uh, zato ga bom citeril, zdaj le, da, da nekako spostavim, kaj je to potko vpraševanje. Um, Uh, torej, Volk v svojem iz, izjemno priljubljenem in poljubnem uh, predavanju, naslovoma Capitalism hits the fan, če se ne motam, uh, trdi, da je vse od konca 70 ih let naprej um, delovski razred utrpel uničujoče, uh, uničujoči udarce oziroma serijo uničujočih udarcev. Uh, s tem, ko so pač realne mezde pred tremi desetletji naenkrat nehale rast, medtem, ko je produktivnost rasla uh, v višave. tako le pravi v svojem predav, uh, predavanju. S prihodom računalništva so računalnika so ameriški delavci postali produktivnejši. Imeli smo 30 letno obdobje naraščajoče produktivnosti dela, torej od 80-ih let naprej. Ampak pozor, vsako leto je delavec proizvedel več, kako pa je bil plačan enako. To je definicija stagnirajočih mest. Delavci so plačani enako. Proizvajajo več in več, in več, dobijo pa enako kot prej. To pomeni, da je vrzel med delovčevim doprinosom delavcu, ki ga delovec bolj prda, in plačilom tega delavca vse večja. Kar delavec dobi, ostane enako, kar proizvede, narašča. To naraščanje, moji prijatelji, imenujemo profiti. Tako je bilo zadnjih 30 let stagnirajočih mest in naraščajoče produktivnosti obdobje največjega profitnega razcveta v zgodovini ameriškega kapitalizma in verjetno v zgodovini kakršnega koli kapitalizma na sploh. Zdaj v nadaljevanju poskušal spostaviti povezavo med relativno opadojočimi mezdami, ki so jih v 70ih letih začeli stiskati kapitalisti in pa naraščejočo vlogo kredita in financ. In tle pridemo do res te nevarne, uh, za levico nevarne, um, nevarnega področja. Takole pravi Wolf. Če ustvarimo anomalično situacijo eksplodirajoče profitabilnosti na eni strani in obupano, izčrpano prebivalstvo, ki se je desetletja učilo meriti svoj življenjski standard v naraščejoči potrošni plan misel ideal ameriških san imamo smrtonosno mešanico konc novetka Uh, nadalje pač pojasnjuje, da so ljudje, ki so jih, če razložim za to, kaj ste mislili, ki so jih omamila desetletja pravljica v življenju brezmejne potrošnje, um, tudi zdaj, ko so njihovi dohodki začeli relativno padati, še vedno želeli trošiti in da so se zato obrali obrli k ker ni bilo več dovolj mest za to, za vzdrževanje teh ameriških stanj. Zdaj, nas, potem je nastopila vrsta špekulativnih finančnih balonov, naraš, naraščuje dolg in ostalo je pač zgodovina. Ne. Zdaj, problematičnost Wolfove karakterizacije je spet večplastna in nažalost nerazrešljiva. Prvič, Wolf je marksistični ekonomist, pač povdarjam, marksistični. E, zakaj? Zato, ker očitno pozablja, in to je za marksističnega ekonomista ali simptomatično, ali pa, pač ne, nerazumljivo, da naraščajoča produktivnost dela nikakor ne pomeni nujno tudi naraščajoče produkcije absolutne mase presežne vrednosti. Uh, kaj je ver, pač vsega profita. Dej isto, da delavci um, z enako količino dela, oziroma v isti časovni enoti, producirajo večji fizični output, je pomeni, da proizvajajo več vrednosti. Ravno obratno, ne, Marks v tretjem zvezku kapitala pravi, profitna mera ne pada za to, ker je delo manj produktivno, ampak ker postaja bolj produktivno. Ne, nara, naraščejoča produktivnost dela preprosto pomeni, da je enaka količina vrednosti, enaka količina abstraktnega človeškega dela in, in to je obljubem medini žargon marxističnega, ki ga bomo uporabljali, uh, torej, da je enaka količina vrednosti razdeljena med večjo količino uporabnih vrednosti, med večjo količino outputa. Torej, večja produktivnost, o čemer govori Wolf in kar se je zares dogajalo, in večja intenzivnost dela sta dve zelo različni stvari, ki je Marx na zelo jasen način razdela in loč v prvnozvesko kapitala. In večja intenzivnost dela pomeni, da ti v isti časovni enoti več dela um, porabeš, torej, da ustvarjaš v isti časovni enoti več vrednosti. Večja produktivnost pa pomeni, da ti z enako količino dela proizvedeš večji output. No, ampak pomembne je, da drugič obdobje zadnjih 30 let eh, ni obdobje največjega profitnega razcveta v zgodovini ameriškega kapitalizma in verjetno v zgodovini kakršnega koli kapitalizma, kot pravi Wolf, ampak je bilo, kot bom pokazal, ravno, obrati, ravno obratno obdobje relativne stagnacije. Torej obdobje kronično nizke profitabilnosti. In to je zdaj jasno pa konsistentno z Marksovim argumentom, po katerem splošna profitna mera najbolj pade ravno takrat, ko predictivnost najbolj naraste. Konkretno se je to zgodilo v, zlatem, v povojnem obdobju zlate dobe kapitalizma. No in zdaj, tretjič, najbolj pomembno, zdi se, da ima Wolf tako kot velik del današnje levice in nažalost celo radikalne levice moralistično teorijo nastanka velike recesije. Zdaj, povdarjam, zdi se, ker jaz zelo drugače senem Wolfa in vem, da je antikapitalist, da je, je socialist in tako naprej, ampak motme to, ker na podlagi njegovih predavanj ne vidimo tega. Na podlagi njegovih predavanj bi se zadovoljili s kajnsovskimi ukrepi. Torej, njegova antikapitalist, kapitalističnost ne izvira organsko iz njegove analize in je zato bolj subjektivni vzgib in ne vem, mogoče je to ne fair očitek, ampak meni je to motno. Um, zdaj, na eni strani je zan uh, oziroma za njegovo analizo srž problema v lakomnih kapitalistih, nekaj so stiskali mezde, na drugi pa v nepotešljivi slasti delavcev pa po potrošni, uh, ki je preprosto niso uspeli brzdati uh, in so se zato pognali v zadožovanje in špekuliranje, tudi ko ne bi mogli, ko niso imeli več tog dnarja, kot so ga imeli nekoč. Ne. Zdaj, v, vsakem problem, v vsakem primeru je pa problem za distribucijske narave. Se da je že dotkrat ponovil. Težava je šla v nepravični distribuciji bogastva, ne v sami družbeno specifični, torej kapitalistični naravi produkcije tega bogatstva. In, in to Marx znova in znova v kritiki Godzkega programa, ko polemizira z laselovci, poudarja, ker laselovci so enako tredili. Problem je v distribuciji, moramo zagotoviti tako imenovano pravično distribucijo. Ampak Na osnovi blagovne produkcije, na osnovi kapitalizma je ta distribucija, dis, distribucija ki smo jih pričali, edina, edina uh, pravična. Uh, ne bom se zdaj v to spustu. Uh, to imate v kritiki programa, ker ni to pomembno, uh, ampak bi pa malo več časa porabil, pa malo bolj konkretno um, bi kritiziril torej, logiko, ki je podlaga za podpovprašanje in ki služi tako tistim, ki so eksplicitno, Andrako Zamšanisti, torej, ki se eksplicitno referirajo na podpovprašanje, na kolaps efektivnega poprašanja, kot vzroge za krizo, kot za levičarje, tak, bolj srčne levičarje, ki nimajo neke teoretske analize, ampak se jim zdi to, tako, tako intuitivno se zdi, pač, a ne, da, je, da je zadnjih um, 30 let Bilo obdobje stagnirajočih mest, kot vidimo lahko na temle grafu. Ne? Na ta graf se primer Wolf sklicuje. Tukaj imate um, meze kot odstotek brutodržavnega produkta um, v ZDA. Uh, se k temu se še pol vrnemo. A, pa, pada, stalno pada. Ne? Bom, bom pojasno, da to ni res. Um, Okej, okay, zdaj, bistveni element logike podpoprašvanja uh, je premisa, da je gonilo kapitalizma vsaj v zadnji instanci uh, potrošno poprašvanje, ne profit. Paul Suisi, spet, marksistični ekonomist, očitno je nekaj simptomatičnega na tem, da, da marksistični ekonomisti to prozvajajo um, v svojem delu The Theory of Capitalist Development, to je tak epohalno delo prejšnjega stoletja v uh, vsaj sferi ameriškega marksizma, če ne svetovnega. Um, Paul Suisi je ta predstavnik Monopoly School, torej te šole, ki trdi, da je v 20. stoletju prišlo do kvalitativne spremembe v kapitalizmu iz tega konkurenčnega marksovskega, viktorijanskega kapitalizma v parazitskega, monopolnega, da, da zato Marksova teorija vrednosti ne drži več, ker ni več konkurence, ampak je monopol. No, v glavnem, on v, tej svojem, v tem svojem delu pravi, da produkcijski proces je in mora ostati, ne glede na svojo historično formo, bodte pozorni na to, produkcijski proces je in mora ostati, ne glede na svojo historično formo proces proizvajanja blaga za človeško potrošno. Vsak poskus, da bi se temu temeljnemu dejstvu izognili, predstavlja bek iz realnosti in se, konča, in se mora končati v teoretski revščini. Žalostno je, ampak s tem on seveda ni mislil ni cilju na Marksa, ampak dejansko pa je uh, s tem cilju na Marksa, kot bom zdaj pokazal, ker Marks se z njim ne bi uh, Za Marksa kapitalizem ni sistem, ki vsaj v zadnji instanci mora biti sistem za zadovoljevanje uh, družbenih potreb, za, za zadovoljovanje potrošnega poprševanja. Um, pokor sem rekel, ne, mislim, za sistem, katerega edini smoter in cilj je vse večja proizvodna vrednosti, kot vemo, da je, uh, se takšna humana karakterizacija zdi zelo čudna, spoh, če jo formuliram, ekonomist. Sviz je v bistvu ponovil uh, enega v argumentov famoznega proto kapitalizma, Edoma Smitha. Mislim, če grete brat Smitha, ki sicer na moralističen način kritiziral kapitalizem, nego argumenti je bil ravno to, v zadnji instanci, več nevidna roka, um, ravno poskrbi za človeške potrebe. Uh, ne glede na to, da je bil sam degač tudi dost kritičen do kapitalizma, kot Bršč, če naprimer, ne ve. Um, Ko ga vehementno citera vprit svojemu svojem neoliberaliznemu, uh, neoliberalnemu sranju. Samo. trenutek. Ok, zdaj, Če se spomnite iz prvega zveka Kapitala, je Marksov, Marksova formulacija kapitalistične produkcije radikalno drugačna od, od te suizijove. Tako Takole on pravi, ta infamna pasaža. Akumulirajte, akumulirajte, to je moj in preroki. Marljivo zdajem materijal, ki ga varčnost akumulira. Torej, vrčujte, vrčujte. To je preobražajte čim večji del presežne vrednosti ali presežnega produkta z opet v kapital. Akumulacija zaradi akumulacije, produkcija zaradi produkcije, pravi Marks. Če kapitalistična produkcija po Marksu obstaja zgolj za, za voljo produkcije vrednosti same, Uh, ni jasno, zakaj bi se držali te osrednje premise pod kot, kot marksisti, ali pa uh, socialisti. Um, Ampak pustimo to ustreznost oziroma neustreznost sektaških eksegez ob stran in dejmo raj preučiti to, a je, a je logično to, kar primer Wolf trdi, torej kar trdijo o pa in potpoprašanja, a je logično v okviru njihovih lastnih premis. Torej, očitno ni logično z vidika Marksovske analize, ampak mogoče pa logično z vidika njihove analize. Tudi to, nažalost, ni res ali pa nasreča. Zdaj, če se strinjamo, da je za dinamiko kapitalistične produkcije vsaj v zadnji instanci odgovorno samo poprašovanje in da nižen je niženje mest, pač seveda niža efektivno to še nikakor ne pomeni, da se mora znižati tudi agregatno poprašovanje. Ne? Padec potrošnega poprašovanja je vedno lahko kompenziran tako, da se dvigne investicijsko poprašovanje. Agregatno poprašovanje, torej celotno poprašovanje, se ni samo eno, ni monolit, ne? se deli na potrošno in investicijsko. Um, zdaj, seveda, Suizi pa, pa Wolf bi rekla, da ok, se strinjamo, ampak um, ni, ne strinjamo se pa, da lahko investicijsko poprešovanje raste tako hitro, kot kar uh, potrošno, uh, zaradi tega, ker v zadnji instanci morajo vse investicije uh, biti investicije za, uh, za dovoljvanje družbenih potreb, torej, ja, sta dve različni vrsti poprešovanja, ampak ne more investici, investicije ne morejo rasti trej kot kar um, potrošno poprešovanje, tako da ne, pa, ne, ne drži ta uh, logika. Ampak zakaj je? Raja Dunajevska je že, eh, marksistična humanistka, eh, je že v 40-ih letih prejšnjega stoletja eh, poudarjala, da to pač nikakor ni nujnost ta protiv govor. Klajman v svoji zadnji, Andrew Klajman, en zelo dober eh, ameriški marksovski ekonomist, v svoji zadnji knjigi eh, ta njen vgovor, eh, Raja Dunajevske, parafrazira malo bolj podro podrobno. Takole pravi. Zakaj ne more obstajati proces, kjer rudarska podjetja prodajo železovo rudo podjetjem, ki iz nje naredijo jeklo? Ta podjetja prodajo jeklo podjetjem, ki z njega naredijo stroje in opremo za rudarjenje. In ta podjetja prodajo opremo za rudarjenje rudarskim podjetjem, ki s to opremo kopljajo železovo rudo in tako naprej. Lahko imamo, lahko imamo en uh, krog, um, znam, ja, krog z povratno zanko, uh, ki se oplaja, ne, ne da bi dejansko kdaj prišlo do um, izdelave potrošnega materijala. Ne? Tako da, ne glede na našo dobrohotnost, ne moramo pripoznati najpomembnejše premise uh, potpoprašovanja, to je da, je, da je vsa kapitalistična produkcija, vsaj v zadnji instanci, produkcija za, za ljudi, torej produkcija za osebno potrošno da kapitalisti prodajo in kupujajo drug od druzga in da ni nujno, da svoje blago na neki točki namenijo osebni potrošni, je čist razumen scenarij. In kot bom pokazal, oziroma kot lahko vidite za mano, se ravno to tudi dejansko dogaja. Tkole, tkole, tole kaže ta torej, grad. Tukaj imate investicijsko pa, potrošno poprešovanje, tole investicijsko poprešovanje od leta 30 do 2009, Uh, le, ta čista spodna črta, dvojna črta je potrošno poprešovanje, to je pa raz um, BDP-ja. Um, kot vidno je bilo leta 2008 za ameriško gospodarstvo. Kot vidimo, je bilo leta 2008 investicijsko poprešovanje, torej to kapitalistično poprešovanje, 72,7 krat večje kot, leto tri, kot leta 33 medtem, ko je bil BDP samo 18-kat 18 večji, potrošno popršovanje pa samo 15-kat večje. To pomeni, da je investicijsko popršovanje kot sta trdila Donejevska in Klajman, da je investicijsko poprešovanje je raslo skoraj šterkrat hitrej kot BDP in skoraj kat hitrej kot potrošno poprešovanje. Torej, ravno to, kar smo prej teoretsko razložiti, se je dejansko, empirično dogajalo. Petkrat hitrej, petkrat več je bilo investicijskega poprešovanja kot um, potrošnega. Potrošno je dejansko padalo, ja, iz drugih razlogov, ampak noben problem ni bil, da, da bi investicijsko ga kompenziralo. Mogoče še bolj pomembno za kakšne marksologe, pa ne bom tukaj preveč časa porabil, ker, ker vse ni pa nasploh tako pomembno, je ta predpostavka, da so krize posledice nižanja ali pa nizkih mest, je nekonsistentna z vsem, no ali pavke ne bom rekel z vsem, ampak z velikim delom tega, kar Marx piše, predvsem v, drugim, v drugem zvezku uh, kapitala. Ne? Marks, Marks je odslovil to podprašovanje kot vzročni dejavnik kriz, uh, ko je zapisal v drugem zvezku kapitala tole. Treditev, da izvirajo krize iz pomankanja plačila sposobne potrošne ali plačila sposobnih potrošnikov, je čista tevtologija. Da blaga ni mogoče prodati, ne pomeni nič drugega, kakor da zanji ni bilo nobenih plačila sposobnih kupcev, torej potrošnikov, pa ne se blago na vse zadnje prodaja za voljo produktivne ali individualne potrošnje. Tam že anticipira ugovor, da se vse more na koncu za, za voljo individualne, torej osebne potrošnje uh, prodajati, uh, ampak pa sam se ne bi s tem. Um, oziroma ta njegova treditev bi držala, tudi če bi, tj, če bi držala ta predpostavka, da se vse za, za ljudi pr, uh, prodaja. Um, zdaj, zakaj? Mislim, kaj je Mark s tem povedal, ko je rekel, da je to tautologija? Poveduje in, in to drži, da je pomankanje efektivnega poprašovanja definicija krize, ne vzrok krize. Pač vsaka kapitalistična kriza je po definiciji kriza pod poprašovanja. Ampak ne moremo istega fenomena z istim fenomenom razložiti. Moramo izkrati nekje druge uh, vzrok. Ne, ampak, ok, nadaljujemo z Marksov citatom, ki se mi zdi res uh, zanimil, um, takole v nadaljevanju. Če pa hočemo dati tej tevtologiji vide zgloblje temeljenosti in to delajo teoretiki pod tako da rečemo, da prejema delovski razred premajhen del svojega lastnega produkta in da bo to zelo pomaga na tako, tako hitro, kakor, uh, bo, kakor hitro bo dobil večji delež, kakor hitro se bo to izvišljeno torej, njegove mezde, moramo pripomniti samo to, da, da pripravlja krize zmeraj prav tisto obdobje, v katerem se mezde nas splošno zvišujejo in prejema delovski razred večji delež tistega dela letnega produkta, ki je namenjen za potrošnjo stališča teh vitezov zdravega in preprostega človeškega razuma bi morala ravno takšno obdobje odpraviti krizo. Kaže torej, in to je zdaj tisto res bistveno, kar, kar, kar bom poskušal v tem predavanju še v nadelevanju pojasniti, ko se bomo osredotočili na marksistično krizo, marksistično teorijo krize, takole pravi Marks. Kaže torej, da vsebuje kapitalistična produkcija pogoje, ki so neodvisni od dobre ali zle volje, ki dopuščajo to relativno blaginjo delovskega razreda samo začasno in vedno le kot znanilko krize. Zdaj, um, bi še mogoče, bom to na koncu diskusiji, če še kaj ni jasen, povedal še en, še en super citato, ampak da ne bomo predolgi. Ja, mogoče gremo naprej. Okay, um, torej, če vse to drži, kar sem zdaj le povedal, ampak kako pa potem Wolf, kot zelo znan, zelo ugleden, vsaj v marksističnih krogih, ekonomist, kako legitimira svojo traditev, da so realne mezde um, vsaj relativno padale od 70 let naprej in da so kapitalisti povečevali profitni delež uh, novo ustvarne vrednosti na račun meznega delaža. Ja, sem čist fair utemeljil na nevrodne statistične podatke, enak se ne laže, Um, in ki, ki tako kot uh, tredijo vsaj še uh, takšni radikalni ekonomisti in teoretiki, kot je David Harvey, uh, kot sta uh, Fred Macdoff, pa John Bellamy Foster, uh, pa še parih je, ampak ne bom vas utrujil z imeni, um, torej, kažejo ti statistični podatki, kažejo, da so realne mezde in plače padle z 52% BDP leta 1960 na 46% odstotkov leta 2007. Ne? Foster in Macdoff potem greta še naprej in trdita, da so realne mezde uh, privatnih nekmeti Delavcev, leta 72 znašale 9 dolarjev na uro, leta 26 pa samo še 8,20 dolarje na uro. Sveč po teh podatkih so realne mezde in plače zares stagnirale oziroma celo padle, ampak to je zelo zavajojoča in zelo tendenciozna predstavitev statističnih podatkov, um, Klejman, ki je to kritiziral um, in na podlagi njegove kritike tudi jaz delno baziram svojo kritiko, um, je celo imel en tekst, uh, en prispevak z naslovom, prefraziral um, Wilda, ko je, re, ko je v, v naslovu napisil um, Lies, damn Lies and Underconsumption Statistics. Torej, pač uh, pot, ta, ta statistika, ki jo pot teoretiki potpoprašovanja uporabljajo, je, je še slabško, ker statistika uh, nasploh. Zdaj, Ja, pač res drži, da mezde in plače kot odstotek BDP v ameriškem gospodarstvu strmo padajo že skoraj 40 let. Ja. To, to drži. Ampak... Pri dinamike deleža vrednosti, ki gre delavcem in deleža, ki ostane kapitalistom, ne, če si predstavljamo, delavci ustvarijo so vrednost, so presežno vrednost, in potem imamo en delež, ki gre kapitalistom, en pa, ko gre delavcem. Tisti, ki gre kapitalistom, ga porabijo za svoje plače pa za investicije, tisti, ki gre, um, gre pa delavcem, ga pa porabijo za pač, svojo osebno potrošno, ali pa, če ga oni mislijo, kam investirati, ampak delavci ne dobijo dovolj, da bi lahko investirali. Um, Torej, pri preučovanju te dinamike moramo upoštevati uh, celotno kompenzacijo delavcev. Če govorimo o celotni kompenzaciji delavcev, potem ne moramo upoštevati necelotne kompenzacije delavcev, pa moramo upoštevati celotno kompenzacijo delavcev. In to je količina denarja, ki je podjetja ne morejo investirati, ker je morajo izdati za neposredne ali posredne stroške delovne sile. Ne? In ta, ki jo izdajo za neposredne in posredne stroške delovne sile, ta količina denarja je pač namenjena v odkupu potrošnega blaga. Česa pa? In v to kategorijo vsekakor spadajo mezde in plače. Definitivno. Ampak ne pa samo mezde in plače. Uh, kot, kot verjetem vsi vi, ki ste delavci, veste, uh, ne dobite samo mezde in plač. Uh, dobite zelo malo, ampak dobite pa več kot samo mezde in plače. Upoštevati gre pač vse druge oblike kompenzacije, ki jih morajo kapitalisti plačati. Upoštevati gre prispevke, ki jih plačajo za zdravstveno zavarovanje, upoštevati gre prispevke, ki jih plačajo uh, za pokojnine. Tega je vse manj, malo ne bojo ničesar več plačevali, ja. ampak so pa, v preteklosti pa so plačevali. In treba upoštevati otroške dodatke, treba upoštevati vse, kar država, uh, vzdenar, kar ga država, da um, um, nazaj za uh, torej, določene bonitete pa socialne transferje. In, ko upoštevamo to, je slika povsem drugačna. Celotna kompenzacija delavcev od 70 let naprej prejšnjega stoletja ni padala. Delež novo ustvarjene vrednosti, gre delavcem je ostal približen enak, kar pomeni, da je mogel pač ostati približen enak tudi delež profitov. Natančneje da je od leta 1970 pa do 2009 vse skozi znašal, torej ta delež kompenzacije, 69 dostotkov od državnega dohodka. Zdaj, na tem grafu vidite Tukaj, to je ni čisto to, kar sta tredila, ampak ni to um, krivulja uh, Fosterja pa uh, ki je malo bolj padala, se spomnite, ne tisto prej je bilo malo bolj strmo, ampak to zato, ker računa računata, um, ker računata kot odstotek BDP-ja uh, plače in dohodke, ampak tega ne smiješ narediti, uh, oziroma padejo, um, padejo še, še bolj, kot so dejansko pade. Treba je upoštevati uradne podatke uh, te nacionalne agencije, če govorimo o Ameriki, ki kažejo tole. Tisto, kar sta ona dva naredila, no, mi To, ker je zelo taka tehnična, ekonomska debata, ampak ti se zelo zelo slabo. Lahko, če koga zanima pošljem, ali včeri je en nov um, član pršovan, ki kritizira, um, mislim, da sta dvakrat štela kompenzacijo, um, torej to, to, to kompenzacijo, ki je plača država, pa nista štela celotnega privatnega sektorja, Ti se pač zelo slabo. No. No, to je, to je um, graf, ki ga je sostavil Andrew Klein. Tukaj vidimo dinamiko mest in plaž, tukaj vidimo pa potem še par drugih stvari. Kaj točno? To torej ta zborna, vidite, da je trend, je malenkost, malenkost vso narašča, če bi imeli trendno črto tudi, um, ampak ni važno, praktično stagnira, uh, ta zborna črta je kompenzacija delavcev. Ta zgorna črta je celotna kompenzacija delavcev. denar, ki ga kapitalisti ne morejo investirati v um, pač, uh, nadaljne na investicije, ki bi ga lahko profitabilno uporabil, in pa vse denar, ki gre nujno, ne zameži drugega ne more, kot za potrošno blago. Um, bom še dodatno to utemeljil, oziroma opisu. Uh, zdaj bi rad sam še priznal, da, ja, da je absolutno res, da je stopna rasti, torej stopna rasti kompenzacije od, 80, od 70 let naprej uh, bila skoraj dvakrat nižja. Tega, tega ne vidite tukaj, ampak prej, pred tem obdobjem, ki je na grafu, je stopna rasti, kompenzacija bila veliko večja. Torej, drži, da je, kot paž vidimo, se tukaj praktično stagnera, kot vidimo, je res, da je rast kompenzacije, torej, absolutno gledano, bila nižja, ampak relativno gledano je bila pa enaka. Torej, Absolutno gledano je bila nižja samo zato, ker je bila tudi, in to je moj, to bo moj uh, povdarek uh, predavanja v nadaljevanju, absolutno gledano je bila nižja samo zato, ker je bila tudi produkcija vrednosti, torej produkcija vseh dohodkov, absolutno nižja. To pa zato, ker je do krize, in spet, to je moj glavni, glavna poanta, do krize je prišlo že v 60ih letih prejšnjega stoletja, ko se je končala zlata doba kapitalizma. Ne leta 2008 z veliko recesijo, ne leta 2007 s finančno krizo, ne leta 2001 ali kdaj je že bil dotcom, uh, babel, uh, ampak le, v 70. -ih. Do takrat je prišlo uh, do krize, ki je pač se potem manifestirala kot obdobje relativne stagnacije, Kom, bom pojasnil, kaj s tem mislim. Zdaj, kot verjetno vsi tukaj vemo, uh, kapitalistični produkcijski način, pač proti protistovni logiki, po kateri je človeško delo edini ver vrednosti in ver presežne vrednosti, iz katere nastajajo profiti, mezde, obrezi, rente in tako naprej, pač vsi dohodki. Ampak, obenem, se pa, pa se kapitalizem lahko razvija zgolj z metodami, ki vse bolj izrivajo človeško delo iz produkcijskega procesa in ga ne stroji. E, to, to je temeljna ugotovitev za Markso zakon o tendenčnem padanju profitne mere, s katerim vam ne bom tukaj teživ, tehnična debata, ampak je, je drugač eh, poanta eh, ključna. Um, zdaj, Mark spravil grundrize tole. Kapital je sam procesuirajoče proti slove. Ti ga ne reče zato, ker bi bil kak literat ali pa ker bi imel zelo retorične um, Uh, uh, okraske, ali pa ker je tok sovražil kapitalizem, da je pač kar rekel, ja, to je pa protislovje, tako se meni zdi, ampak zaradi tega, ker je do tega na podlagi logike. Pač ugotovil je, da kapital stremi k redukciji delovnega časa na minimum, kot vsi sami vemo, ne, manj kot delovci delajo bolje to za kapitaliste, več kot stroj naredijo, manj pač treba plačati koga, ker strojev ne plačaš, uh, medtem ko po drugi strani uh, kapital postavlja delovni čas kot edino mero in vir bogastva. Um, Zdaj, zlata doba kapitalizma, ki je trajala od 40 let prejšnjega stoletja pa do konca 60-ih, um, v kateri je prišlo do tega famoznega Keynesovskega oziroma razrednega kompromisa, um, se je mogla, vsaj tako bi marksisti uh, to videli, se je mogla slej pa prej končati v krizi hiperakumulacije kapitala, do kakršne pride uh, zaradi padanja razmerja med novo nastalo vrednostjo in investirano vrednostjo. Ne? Če kapital vedno bolj izriva tisti veredine vrednosti, pa vidimo, da se na eni strani vse bolj Kupič, ta vrednost, ki je že v preteklosti nastala, ki je investirana in na drugi strani je vse manjši delaž te novo nastale vrednosti. In ker se profitna mera, ki določa um, stopno produktivnih investicij, torej, če ponestavam, ki določa dinamiko ekonomije, um, če, če se profitna mera računa z uh, ozirom na to, koliko novo nastale vrednosti je uh, v razmerju do že obstoječe vrednosti, pol pač vidimo, da more padati um, čez čas. Ok, um, bomo zdaj prešli na ta drug del predavanja, torej, kjer bom probo podati marksistično teorijo krize, torej, ok, povedil sem, kaj se ni zgodil, kaj pa se je zgodil, bom odgovoril na to, um, rad bi sam še zaključil, da se Wolf Mod, torej, ko pravi, da je krizo povzročilo kopičenje bogastva na strani kapitalistov in manjko bogatstva na strani delavcev kriza je ravno nasprotno povzročila torej, krizo je povzročilo pomankanje bogatstva na strani kapitalistov, koliko kol se to čudim slišč, vrjemte, sem tako kot vi proti kapitalizmu, ampak, če so dejstva takšna, kot so, moramo priznati, ne smemo se lagati, povzročilo je krizo pomankanje bogastva na strani kapitalistov, torej, premalo nove nastale vrednosti, ki bi se dala profitabilno investirati. Ne skrbite, ne, ne, ne, ne sočestvujem z njimi, ko bi vsaj imeli še manj bogatstva, ampak dejstvo je, da ga pač niso velik, relativno Meli so ga ogromno, ampak relativno gledan v primerjavi s tem obdobjem zlate dobe so ga meli manj in niti tega niso dobro vedeli v bistvu. Tako da zdaj, če se pomaknemo te distribucijskih analiz velike recesije, aha, pa sam še ena stvar, ki bi mogla na začetku povedati, zdaj le bom malo tehniče na ratu um, in tako da prosim, res, dajte dvigan troko, če bom preveč utrujil. Um, jaz sem pač pršo čim bolj pripravljen, um, da ne govorimo kar nekaj na izglave na pamet, kako se nam zdi, kaj, kaj na, kaj, o čem nas intuicijo obvešča. Imam pač tukaj veliko podatkov in če se vam zdel, da, da preveč, da je vsega preveč, pač povejte da ne pa vam z veseljem rajš, veliko diskusijo z vami, um, tudi da prosim, pač dvigam roko, pa me opozorite, no, ker je to, da vam bom utrujil, pa bo, vam bo dolg čas, uh, ali ste pa že kaj tazga slišali, uh, jaz bom pa tukaj blebetov naprej. Prosim, dvignite roko, pa reči, naj ne, ne je zaključen s tem. Um, Ok, torej, če se, če se pomaknemo zdaj od teh distribucijskih analiz, velike recesije k produkcijskim analizam, torej k marxistič, proper marksističnim teorijam krize, ki temelijo oziroma ki temelji na, na tem zakonu tendenčno padajo profitne mere, ni treba vedeti, kaj je to, si lahko naslikamo zelo pod, drugačno podobo vzroka velike recesije in tudi ta ni, oziroma, kot bom pokazal, je velik bolj revolucionarna in veliko bolj radikalna od Wolfove. Da, ne mislim, da zdaj tukaj apologijo jaz proizvajam za kapitalizem. liko obratno, jaz se bojim, da Wolf ne vede proizvaja apologijo za kapitalizem, med tem, ko, imamo, med tem, ko so vsa dejstva na strani delavstva. In se mi zdi fajn, da ko so dejstva na strani delavstva, da se zgrabi ta dejstva in se jih predstavi buržaznim ekonomistom, ki jih tak ne bojo poslušali, ampak škoda se mi zdi, da imamo potem neke medijske intervjuje in mi radikalci tendenciozno tam razlagamo, kako je to pa to slabo, pa v bistvu ni, in je nekaj še velik slabšega, in potem pridejo buržoazni ekonomisti in rečejo, ja, lejte, fanti, jaz vam tukaj podatke, ne vem, kaj se ta uh, zmešna radikalc tle dere, pač, ja, očitno mariti Jugoslavijo, uh, ampak to, ni to, to, to kaj čem rovom govori, dejstvo laže se, in res bi se lagal v tem primeru, ne? Tako da, dajmo uh, se držati dejstvo, spoh, ko so na strani delavcev. Um, Ok, zdaj ogromno, ogromno, res ogromno. Če bo koga zanimalo, bolj konkretno mu lahko dam kakšno ali pa če vi poznate tudi kakšne stvari, um, bi zveseljen tudi jaz kaj prebral, ker se res trenutno s tem veliko kvarjam. Uh, ogromno telo empiričnih in teoretskih dokazov preprečljivo sugerira, uh, da so 70-ta, ne 80-ta, um, kot bi velik levičar rekel, uh, ne, neoliberalizem, uh, moment jasnega in neustavljivega negativnega obrata v dinamiki svetovnega gospodarstva. Zlate dobe kapitalizma, ki je zazlomovala neprecedenčna rast, um, organska rast, torej naravna rast, ne bi bilo prisilno, ne, neprecedenčna organska rast velike večine svetovnih kapitalističnih gospodarstv, uh, je bilo v poznih konc. konc. Um, Delostvo si je kar neki stvari zburilo do, do konca 60ih, ampak potem se je nažalost to končalo uh, in zdaj bi jaz rad pokazal, zakaj se je končalo. Z tem 60 tim oziroma koncu 60-ih, koncu zlate dobe kapitalizma, je sledilo obdobje tem, kaj reče, relativne stagnacije. Um, ni bila čista stagnacija, ne, vemo, niso bile depresija za depresijo ali pa recesija za recesijo, ampak bilo je pa obdobje relativne stagnacije. Realna ekonomija uh, je bila zelo, zelo krhka. Um, no, torej, to obdobje relativne stagnacije, v njem so se vrstili volatilni finančni baloni, um, delavstvo je bilo absolutno prikrajšano za svoje mukotrpno izborjene socialne pravice, za svoj življenjski standard, to, kar se zadnjih 40 let dogaja, ne glede na to, da mezni delež ni padil, oziroma delež kompenzacije delavcev, da ni padu je delavstvo veliko sla, velik slabšo do donas kot je bilo nekoč. Neenakost ne je ne, kljub temu naraščala. Um, lahko se pa v diskusiji uh, pogovorimo o tem, zakaj je neenakost da če pa mezni delež ni padel. Um, ok, ampak predem pojasnimo, kaj so vzroki za ta desetletja relativne stagnacije. Se najprej prepričimo sploh o, o njihovih specifikah in o dejstvu, da je do tega monumentalnega obrata zares prišlo že v 70-ih ne v osemsetih. Torej, da ne v je slab, absolutno spet, zelo slab, um, ni bil vzrok krize, ampak je bil posledica krize. Uh, zdaj, če pogledamo stopni rasti svetovnega realnega bdp, a to, ne, nimam. Um, uh, torej če, če pogledamo stopni rasti svetovnega realnega bdp na prebivalca, torej bdp, ki je popravljen za inflacijo, ki je treba popraviti za inflacijo, um, ka so izračunane na podlagi podatkov Svetovne banke, pa Medisona, um, to je ta britanski ekonomist, uh, svetovni strokonjak na področju kvantitativne makroekonomske zgodovine, to kar je on naredil preden je umrl, je pač bilo res uh, noro ful preveč eh, podatkov, da bi kdorkol lahko sprocesiril. Um, zdaj, stopne rasti tega realnega BDP na prebivalca je bila do leta 73 eh, precej stabilna. Uh, torej, da ne govorimo o Ameriki, govorimo o svetu. Uh, je bila precej stabilna, potem pa je nenadoma in strmo padla za približno polovico in to je, to je ogromno, ko, ko za polovico um, stopne rasti BDP pade. Zdaj, obe seriji, tako ta od Svetovne banke, kot od Madisona, kažeta, uh, da se v preostalih 20 letih um, Ja, v preostalih preostali desetletjih, 20. stoletja, ni bistveno obnovila. Torej je ostala na, na, za polovico nižja. Uh, in, to je spet ena od pomembnih poant predavanja, ta nenadni padac se je zgodil med leti 73 in 80, torej pred Reganovo inauguracijo in pred začetkom neoliberalnega obdobja, pred Tečerjevo. Um, Zdaj, če se v spet konkretno ameriško gospodarstvo, ker največ podatkov eh, obstaja, pa najbolj zanesljivi so eh, drug, drugih, eh, za druge gospodarstva, je težko kaj reči, ker eh, ne sledijo toliko dobro eh, s makroekonomskim sprememam, kar eh, američani. Um, zdaj, lahko vidimo, da so tudi ostali kazalci eh, gospodarske rasti, eh, da postavijo častega, nenadnega in silovitega odklona vse 70 ta leta. Eh, med drugim, naprimer, je zelo nazorna stopne rasti industrijske produkcije, eh, to je zelo pomembno makroekonomski kazalc, ta je v času recesije sredi 70-ih tiste krize, je strmo padla in se zatem nikoli ni dvigala. Razen med tem balonom dot.com, med špekulativnim balonom kjer je pa vrednost fiktivna, tako da to, to nas ne zanima. Vglavno desetletna stopnja rasti je bila med leti 57 pa 73, torej tem zadnjem obdobjem zlate dobe kapitalizma, je bila v povprečju 57 odstotna, med leti 75 pa 28, torej v času relativne stagnacije, v času neoliberalizma, je pa v povprečju padla na 30 odstotkov, skoraj za polovico, torej Zelo, zelo velik. In 80 odstotkov tega padca, torej skor vz padec, se je zgodil pred neoliberalnim obratom, ki bi ga lahko na primer, postavil leta v leto 1981 januarja, ko je bil Regan, ko je bila Reganova inauguracija. Zdaj, tudi z zelo preprečljivo spodbija pogostošlišan ogovor, čež da je državni dolg, kot odstotek BDP, začel naraščati šele po 80 torej po neoliberalnem obratu, ko je Reagan postal predsednik in da je za to prestrukturiranje, neoliberalno prestrukturiranje ameriškega gospodarstva, odgovor na neoliberalna hegemonija. Sicer drži spet, tukaj je treba um, razumeti statistiko dober, uh, drži, da, da je nominalno dolg kot odstotek BDP, da v 70-ih ni rasto. Um, ampak spet vidi zelo, zelo močno vara, za to, ker je hitro razločna inflacija um, te statistične podatke v 70-ih močno, močno um, uh, izkrivila. Uh, celotni in državni dolg med leti 73 81, torej pred neoliberalnim obratom, um, sta veliko hitrej, kot kar, uh, prej. Um, razmerja dolga so v tem obdobju ustala stabilna, um, se je pač BDP rasel na zelo podoben način, um, ampak za več kot tri četrtine uh, rasti BDP-ja je bila odgovorna inflacija. Torej, več kot tri četrtine rasti BDP je fiktivno uh, prikazala uh, oziroma ustvarila inflacija. Stopnja rasti realnega, to je za inflacijo, BDP je pa med leti 73 in 81 uh, padala. Če stopna inflacija ne bi narasla, ne, bi razmerje dolga v tem obdobju raslo zelo, zelo, pospešeno v povprečju za okoli 4 do 5 odstotkov. Če pa, gledamo, torej, če, če pa upoštevamo, da je bila inflacija, se pa to ni zgodilo. Zdaj, če probam to na malo drugačen razložiti, ker dolg merimo kot odstotek BDP in ker stopna inflacije vpliva zgolj na nominalni BDP, ne pa tudi na že obstoječi dolg, Se lahko konvencionalne meritve dolga zelo zavajojoče. V našem primeru ne, je raztoča stopna inflacija umetno, kot sem že povedal, je raztoča stopnja inflacije umetno napihovala rast nominalnega BDP, zato se je zdel, da dolg kot odstotek, BDP tega, da dolg kot odstotek tega BDP ni rastel. Ampak, da bi se tej te metodološki neprijetnosti ognali, moramo pač računati na drugačen način um, uh, to, kar uh, računamo. Računati moramo razme, razmerje med novim neto sposojanjem, to je spremembo v dolgu in BDP. Zakaj? Zato, ker stopnja inflacije na oba vpliva uh, v enaki meri. Um, in zdaj, če to, če na ustrezen način merimo, ugotovimo, da je v 70ih in zgodnjih 80ih neto spošojanje raslo velik, velik, velik hitreje kot kar BDP, um, razmerje med neto in BDP se je med tema letoma 70 pa 85 podvojilo. Um, No in zdaj, pa to, kar, kar hočem jaz dokazati um, v tem predavanju, uh, tako empirično kot teoretsko, je, da razmerje med profitabilnostjo uh, in stanjem gospodarstva, torej, kadar je prva padajoča oziroma nizka, ko prej začne padati tudi um, stop produktivnih investicij, torej se začne krhati gospodarstvo in ta pandorina skrinca finančnih balonov uh, in špekulacij in gospodarske stagnacije in pritiskanja na delo in tako naprej uh, in končno recesije zelo resne lecesije, pri nas leta 28, je pač odprta. Torej, to poskušam jaz dokazati. Da obstajajo objektivni dejavniki v kapitalističnih kapitalistični gospodarstvih, ne imeli poprečna stopna um, profita, poprečna profitna mera in da ti objektivni dejavniki ne glede na dobro ali pa zlo uh, naravo kapitalistov določajo njihovo obnašanje. Uh, spet, vsaj, vsaj um, določe okvir njihovega obnašanja. A, torej, jaz bom poskušal pokazati v nadeljevanju, da niti ne gre za to, da bi um, lahko kapitaliste krivil. Torej, če, če bi vsaj in oni drugače obnašali, bi bilo bolj, zato pravem, da je moj uh, account veliko bolj radikalen, ampak da je kapitalizem tako iracionalen, tako protisloven sistem, da ne glede na to, če imamo res tiste najbolj prijazne kapitaliste, če bi vsi produktivno investirali, če bi vsi veliko poplačali, če bi pravično poplačali uh, delavce, ne, pravično plačilo za, za njihovo delo, da bi še vedno imeli to, kar smo imeli. To, to bo moja, moja trditev. Zdaj, če ugotovimo, da je za obdobje relativne stagnacije, ki je zaznamovalo svetovna gospodarstva, spoh ameriško, od 70 let naprej v veliki meri odgovorna pa profitabilnost, torej nizka profitabilnost, bi imeli prepričljiv argument za veljavnost Marks Markskega zakona, kar sem ga prej omenil, ampak bolj pomembno, imeli bi zelo, zelo preprečljiv argument za um, našo antikapitalističnost. Um, in jest oziroma Kliman in nekateri drugi ekonomisti imajo takšen argument Uh, po tem, kar sem zdaj povedal, pa še velike tega, ampak spet nočem, nočem uh, s tem še dodatno utrujati, uh, lahko sklenemo, da je vse, vso rast ameriškega državnega dolga, ne, vemo, dolg se je, državni dolg se je od sedemstih let naprej, vso rast tega ameriškega dolga ne, ne moremo je pripisati finančnim kapitalistom, ne moremo je pri, pripisati uh, potratni državi, uh, ampak V, torej ta, to dolg v razmerju do BDP je od leta 70 naprej um, bil, zanje, zanje bila odgovorna pa profitabilnost ameriških korporacij uh, in redukcija davčnih stopenj uh, na dohodke teh korporacij. Um, ti državni dohodki iz korporativnih davkov, torej državni dohodki iz davkov, ki jih plačajo kapitalisti, iz davkov, ki jih plačajo podjetja, so se znižali delno zaradi relativnega odklona bruto profitov in delno zaradi načrtnega nižanja teh davčnih stopen. Ampak In to je, je To načrtno nižanje davčnih stopen ni uh, bil problem z birokratizirane države ali pa države, ki v posli s kapitalom. Um, torej, da bi država nižala uh, korporativne dohodke zato, ker imajo radi kapitaliste ali pa ker so sami kapitalisti, ampak zato, ker ni bilo druge izbere. In če ne bi tega naredili, kot bom pokazal, bi bilo še veliko slabš. Um, zdaj... Še, še preden se na to, preden razložim a, to, kar sem zdaj na povedu, a, na hiter dva stavka, a, zanimivo je, a, oziroma da dodatno legitimeram to, kar bom povedal, zanimivo je, a, če se stavimo kontrafaktičen scenarij, ki bi se zgodil, če se davki na korporativne dohodke kot odstotek BDP ne bi znižal, ne, če država ne bi bila v posli s kapitalom, kot, kot bi veliko levičarov rekel. Torej, razmerje državnega dolga do, do BDP se je med letoma 70 pa 207 povišal za 71 odstotkov, Um, ampak to razmerje bi se znižalo za 19 odstotkov. Torej, ne samo, da se ne bi zvižalo, zvišalo za 71 odstotkov, ne samo, da bi ostalo na nuli, ampak to Dolg bi se znižil za 17%, odstotkov, za 19%. Či ne bi prišlo do nižanja državnega dohodka iz korporativnih davkov? Torej, kaj, to je očitno nekaj nasprotju s tem, kar sem prej strdil. Očitno je torej, da je država rešila kapital, da se nižajo davke in da je zato bilo tok uh, slabo. Če sam tega država ne bi naredila, bi se nam dolg, bi se jim dolg znižil 19, do, za 19%, odstotkov in bi bilo vse super. Ni res. Um, Na državne dohodke iz korporativnih davkov vplivajo tako dejanski bruto profiti, kot davčna stopna. To, to smo že povedali. Um, torej, ne moremo vsega pripisati samo uh, davčni stopni. Zdaj, drugič, um, ta ugotovitev uh, o razmerju med dolgom in BDP ne implicira, da če država v tem obdobju ne bi znižala um, davčnih stopelj na profite korporaciji, da dolg ne bi zrasl, ne, kaže ta hipotetični uh, uh, kontrafaktični scenarij, ki dejansko kaže, da ne bi zrasl, znižil bi se, uh, ampak to ni res um, in ni res, da lahko posledično za naraščanje dolga uh, obdružimo zmotne um, oziroma tendenciozne pol politične odločitve uh, oblastnikov, ne? Niži, nižanje korporativnih davčnih um, stopen pod pogoji padajoče profitabilnosti je bila edina razumna odločitev države. Če bi davčne stopne ohranili na isti ravni, ali pa bi, če bi jih slo povišali, uh, bi se realni profiti uh, korporacij znižali še bolj in delovstvo bi bilo še na slabšem, um, in, ker, ker bi se s tem znižala stopna produktivnih investicij in BDP-ja. In vemo, kaj če se BDP uh, zniža. Uh, Zelo dobro, to v Sloveniji vemo. Um, Da, naša poanta je druge. Naša poanta je samo ta, da se višanje dolga spet začelo že pred 80 imi Začelo se je že pred neoliberalno dobo. Niso neoliberalci tisti, ki, do, um, ki, ki so zvišali dolg. Tudi to so naredili ali pa bi naredili še veliko bolj, če bi imeli priložnost. Ampak dejansko pa niso bili oni, uh, um, ne, ne moramo njih za to kri, kriviti. Zato ne moramo tudi reči, da bo vse bolj, če ne bo neoliberalizma. Torej, ni problem v neoliberalnem kapitalizmu, problem je v kapitalizmu samo na sebi. Um, ok, zdaj bom pa stvari preskočil, vse imamo več velik. Um, okay, ok, zdaj pa bi bilo naslednje smiselno vprašanje, če To sicer še bom malo anticipiril, ampak bo, bo, bomo lažje tako razumeli. Tukaj imam profitno mero za ZDA od leta 47 po vojni, pa še celo um, po recesiji, ko se je že ta za Ameriko kao končala. In imam dve meritvi profitne mere, ena od njih je napačna. Um, ta rdeča je računana po historičnih stroških, torej, um, super, mislim, zveseljena v literatura, obratilo še preveč v to, ampak historični, mislim, vsi računajo profitno mero po historičnih stroških. In, ko rečem vsi, mislim, realni, oprijemljivi kapitalisti, direktori, bančniki, um, bržuazni statistiki, čist vsi, ampak res vsi, merijo um, po historičnih stroških. Historični stroški pomenijo, da ti meraš profitno mero, torej um, tvojo investicijo, da jo meraš pač na ta način, kot se je dejansko zgodilo. Če si ti pred 50 leti za svojo tovarno plačal x količino denarja, pa si pač plačil x količino denarja in te x količine denarja ti nimaš več. To so historični stroški. Če pa ti računaš pa modra črta po trenutnih kratkost, če pa računaš po trenutnih stroških, potem pa, nardiš, um, potem, potem pa retroaktivno spremeniš tvojo investicijo. Če si ti pred 50 miljeti plačal x količino denarja in je danes ta investicija stane samo še x minus ne vem, 5 milijonov, potem boš rekel, aha, ja, v bistvu je bila moja pravotna investicija x minus 5 milijonov, ne pa x, kar je neumno, pač ker ti tega denarja, ki si ga plačal v preteklosti nimaš, ne bo se vrniti s časovnim nazaj in uh, reči, to bo pa, če spega cenej, a lahko vam jaz vam plačam. Ampak, ampak tudi če se kdo ne hoče strinjati z mano, pa res ne vidim dobrih razlogov, da se ne bi, uh, lahko vidimo, da je uh, profitna mera padla, da. Torej od uh, leta 1947, da je ustrajno padala, če bi pogledali trend, ne smemo gledati samo uh, posameznih kosov, treba je gledati paš trend, do leta 80 pred neoliberalnim obdobjem, je bila pač čisto na dnu, uh, torej te, morate gledati levo stran za uh, historične stroške, iz 33 odstotkov je padla na praktično 20 odstotkov, uh, in v času neoliberalizma se je res povišala, um, ampak, kot bom pokazal, tudi to niči se res, Je pa to manjša statistična um, zadeva, tudi če mislite, da se je med neoliberalizmom zvišala profitna mera, ni neč narobe, ker uh, preprosto, pa, kot vidimo, zvišala zvi, se je zelo malo. Nobene zlate, nobene zlate dobe kapitalizma nismo imeli. Um, Torej, vprašati se moramo, zdaj sem malo anticipiral to, kar bom še le povedal. Vprašati se moramo, zakaj se je zlata doba kapitalizma končala? Zakaj sta v 70 letih svetovno organsko uh, gospodarsko rast prizadeli dolgotrajna regresija in degeneracija, vsaj v primerjavi z rastijo iz te zlate dobe? Ne? Zakaj je profitabilnost korporativnega sektorja uh, začela padati, oziroma zakaj je bila nizka? Um, no in Ne moramo, tega ne, na to ne moremo odgovoriti z sklicevanjem na um, zares arogantne politične odločitve neoliberalnih mesij, um, ker se je pač to slabšenje položaja začelo že več kot deset let pred vznikom neoliberalne ideologije in njenim uh, uničevalnim pohodom, ampak in spet, to je ta radikalna poanta mojega predavanja, uh, stvari so veliko slabše, kot se zdijo. Niso samo neoliberalci problem, problem je sam kapitalizem. Problem so sami prijazni kapitalisti. Ni, ni problem v prijaznih slabi kapitalisti. Vsi kapitalisti so slabi. Tudi če se zdi, da so prijazni. Um. Ok, zdaj, različne meritve ameriške profitne mere dajo povsem jasno in res nedvomljivo sliko, Mami še in spet nočem utrudjati, ampak ful je teh meritev, nominalne, realne, um, tako da je investicija računana na fiksne stroške, tako da je na fiksne in cirkulacijske vse živo je tega, ampak če pogledate, čisto se tudi med ljudmi, ki se ne strinjajo, znotraj marxizma je ful velik spor, a je profitna mera um, padala in ostala nizko tudi v času neoliberalizma, ali se je v, neoliberal, v neoliberalnem obdobju zvišala, uh, ampak ne glede na te spore, čisto si tudi te, ki se med seboj kregajo, se strinjajo, da je v neoliberalizmu bila zelo, zelo, zelo nižja in da se nikoli ni obnovila. To je pomembno za nas. Profitna mera se po tem koncu zlate dobe kapitalizma vse 70 se nikoli ni dvignila. Uh, in bom povedal, zakaj. Um, So, mogoče lahko spet preskočimo, sej vidite, koliko so padali, ne bom spet naštev v teh procentov. Tukaj imam ene pet različnih ekonomistov, ki se med seboj sploh ne strinjajo konkretno, ampak se pa vsi strinjajo, kako je profitna mera padala. Ne bom tega naštev, če bo kdo hotel natančne podatke, lahko potem vpraša v diskusiji. Ja, še deset minut imam. Torej, kar bi, rad je, okay, kar bi rad povedal je, da na podlagi teh podatkov neoliberalna kontra revolucija um, ni pomenila nič drugega, kot kar konkretno manifestacijo proti tendenci, tendenci pa dojoče profitne mere. Neoliberalizem je bil samo tist zadnji obupan poskus rešiti kapitalizem uh, pred samim seboj. Torej, Kapitalizem je že davni uh, bil krizno naravnan. Neoliberalci so samo prišli, pa so ga poskusili rešiti, uh, kar jim ni uspelo, oziroma uspeli jim je za 20 let, pa pa smo dobili to, kar smo dobili. Um, Oni so z izrazito nevarnim špekuliranjem, z, z zadožovanjem, z ustvarjanjem finančnih balonov, z nižanjem davkov in tako naprej, so samo sisyfovsko preprečal še silovitejši padec profitne mere, ki bi razdejal gospodarstva globalnega kapitalizma že v 70-ih, na tak način, kot ga je v 30-ih. Um, torej, že takrat bi mogli prijati do velike depresije, če ne bi bilo neoliberalcev. Uh, kar pa meni se zdi, lahko se pogovarjamo o tem, ali bilo to boljše ali slabše? ne vem, če je zlih smiselno, mogoče bi bilo bolj, mogoče bi že prišlo do kakšne revolucije, ampak to bomo, bomo kasneje. Dejstvo je pač, da se je to zgodilo. Interpretacija podatkov pa, pa je lahko malo vsak uh, svojo znotraj nekih okvirjev. Um, tudi da, smo pokazali prej, uh, obstajajo zelo jasni razlogi, zakaj je neoliberalizmu um, uh, izvedba, uh, čeprav ne, to mogoče ni treba, ja, pa imamo rajši naprej, uh, se to, ste, to se verjetno sprimljamo, uh, Tole, tudi ni to važno. Ali pa... Ok, se smo reči na koncu. Dobro, sam še to. Um, torej, ti podatki o profitni meri nas pač obveščajo o tem, da je Marks... Tako zanimiv bo tudi z marksološkega uh, uh, vidika. Marks v zakon o tendenčnem padanju profitne mere, ta je ena stvar, ki je on v, v 13., 14. pa 15. poglavju tretjega zvezka kapitala razdela in je full infamna. Uh, zadnjih stolet so se marksisti pogovarjali ne o nekih res pomembnih zadevah, čeprav da, je pomembna. Predvsem so se pogovarjali o tem, a držita zakon, ali ne. Predvsem so se pogovarjali o tem, ali je Marksova teorija vrednosti notranje konsistentna, ali ne. Take zelo tehnične, ne, um, uh, lih, ne vem kolk, uh, zanimive za večino ljudi uh, debate, ampak pač Ti zadnji podatki so, so tukaj res naredili nek odločile na res. Empirično gledano, kar pa ni enako kot teoretsko, se strinjam, praktično nihče več ne more trditi, da marxov zakon o tendenčnem padanju profitne mere ne drži, pravi, vsaj empirično, konkretno, kar pa ne pomeni, da drži konkre, teoretsko torej, ko je profitna mera padla na dovolj nizko raven, kot smo videli, kot, kot vidite na grafu, so se produktivne investicije začele krčati, ne, ker produktivne investicije, torej, to je tista stvar, ki določa gospodarsko dinamiko, ali bo šlo v gospodarstvo dobro ali slabo, to je tisto, kar določa ustvarjanje novih delovnih mest, ne pa naša ali pa bratoškina volja, da bi ustvarila nove, delovne, nova delovna mesta, Pač če neki objektivni, materialni pogoji, ki to omogočajo ali pa, ne, ali pa tega ne omogočajo, da bi že kdo začel ustvarjati nove derovna mesta na, na, na celom svetu. Torej, ko je ta profitna mera padla na dovolj nizko raven, so tako sledile mogoče nam graf, Uh, ja, to je graf, ki kaže, uh, torej, črtka na črta je stopna akumulacije, torej, uh, stopna produktivnih investicij, um, polna črta je profitna mera uh, in kot vidimo, uh, če bi naredila regresijsko analizo, bi videl, je v 90 odstotkih, um, deveset, odstotkih lahko pojasnimo gibanje stopne akumulacije, črtkane črte z gibanjem stopne profitne. Um, Profitne, torej z gibanjem profitne mere, z gibanjem stopne profita. Uh, Vsakič, ko profit narašte, naraste ali pa pade, kakšno leto zatem sledijo um, produktiv, sledi pro, stopnja produktivnih investicij. Torej, ne drži to, kar je Keynes trdil uh, ali pa kar trdijo Uh, no, nekaj ni v trdijo, ampak uh, Keynes je trdil, da je um, kauzalnost obratna, da produktivne investicije, ali pa povpraševanje nasploh, uh, da določajo profitno mero, Marks pa trdi, da profitna mera določa produktivne investicije. In empirično gledano to, uh, to poterjuje ta graf, poterjuje uh, en Freemanov graf, ki je z regresijsko analizo na drugačnih meritvah ugotovil, da se približno isto zgodi, uh, ugotavljajo ena, ena zelo, zelo rigorozna študija, ki je lihkar prišla, uh, Uh, spet uh, na, za sto let uh, se pogleda, kak, kakšna je dinamika, kakšna je korelacija med uh, profitno mero pa stopno produktivnih investicij in se pokaže, da prvič je takšna, kot je trdil Marx, torej od profitov k investicijam in drugič, da definitivno ni takšna, kot je trdil Keynes, torej od um, popraševanja od investicij k profitov. Uh, kar spet je zelo radikalno, ker um, pomeni, da ne moremo z redistribucijo bogatstva rešati kapitalizma. Kapitalizma se ne da rešati, um, treba ga je uničati. Um, zdaj, to mogoče še mogoče še, ja, tudi ne bom s temi. podatki nadaljeval, um, kaj je povzročil padanje te profitne mere? To je jedino sam, še nismo ugotovili. Um, Rekli smo, da je niso povzročila uh, takšna ali pa drugačna volja kapitalistov, da je ni povzročila takšna ali pa drugačna volja um, politikov, um, kaj bi jo še lahko povzročil uh, še pač kakšni drugi eksterni učinki, ne. Uh, kar jo je povzročil, kar je povzročil padec profitne mere uh, na tem grafu, um, ne, Não tem grafo ah um... Kar je povzročil padec profitne mere, je to, kar ugotavlja Marx ali v prvem zvezku kapitala ali v tretjem zvezku kapitala bolj konkretno, protislov je med uporabno vrednostjo in vrednostjo. Zdaj, verjetno s tem nisem več povedal, ampak, če bi bolj konkretno rekel, mal sem že govoril implicitno o tem v predavanju, padec profitne mere je povzročilo dosledno, torej normalno delovanje kapitalizma. Nihče se ni nad zmotu, nihče ni bil skorumpiran, nihče ni bil plenilski, ok, to je bilo valda, ampak to ni um, imel določjoče do, določujoče vloge. Um, ljudje so kradel, kapitalisti kradeljo skos, ampak ni res, da je uh, se zlata doba kapitalizma končala, ker bi kapitalisti kradel. Uh, končala se je, in spet, to je ta radikalna implikacija mojega predavanja, končala se je zaradi tega, ker je kapitalizem deloval tako, kot more. Ker je deloval skor tako, kot v uh, neoklasičnih učbenikih. Tako pač ne more delovati, kot oni mislijo, da lahko, ampak deloval, je res najboljši scenarij bil za kapitalizem um, so bila po vojna, uh, po vojna leta. Tukaj je res vse, trdijo, da um, če bomo pa le naredili to ali pa tis, če bomo le malo državo omaknali ali pa intenzivirali prosto trgovanje, pa bomo pa videli, kako je benevolenten uh, kapitalizem. Ne, pač To imel je, imel je svojo preizkušnjo že zelo velikrat in ta je bila zelo dobra. Mislim, vse je bilo njemu vprit v teh letih, ko je profitna mera najbolj padla. Um, pade pa spet, uh, to sem že povedal, zaradi naraščene organske sestave kapitala. Organska sestava kapitala je tak fancy izraz za razmerje med investicijami, pa um, torej, med, tem, med, med stroji, tovarnami, med vsem, kar potrebujemo za produciranje nečesa in na drugi strani med delavci, med tistimi, ki producirajo vrednost, če vrednost razumemo kot produkcijski odnos in če profit, razumemo, kot produkcijski odnos, ne samo kot fizični presežni output, kot bi ga radi um, ekonomisti, ker močjo se um, soočati zdajstvom, da obstaja izkoriščanje sistemsko kapitalizmu. Torej, Marks tredi, da uh, v kapitalizmu obstaja tendenca, uh, zaradi um, po kateri, pet minut pa končam, uh, po kateri uh, kapitalisti um, edini način, kako oni lahko tepnujajo, je tako, da uvajajo vse več produktivnih um, Torej, da, zvi, da zvišujejo produktivnost, kot je pravilno ugotovil Wolf v tem smislu, uh, zviš, stalno, stalno, produktivno, stalno narašča v kapitalizmu, kar je dober za ta razvoj, ki nam ga je prinesel, ampak vemo pa, zakaj je tudi uh, to um, nespravljivo slabo. Torej, produktivno, stalno rašča vse manj dela je treba za proizvodno uh, istega outputa, ampak, seveda, zdaj boste rekli, ne, ne, čaki, vedno več delamo. Ja, res je, vedno več delamo, ampak vedno več delamo zato, ker je treba vedno več Dejstvo pa je, da če bi imel isti output, zdaj ne bi zelo malo ljudi delali, ali pa veliko man ljudi bi delalo, ampak če se držimo Marksove premise, da samo človeško delo, človeško abstraktno delo lahko ustvarja vrednost, da samo delavci ustvarjajo vrednost in je delavcev vedno manj, ker jih konkurenčni proces izriva, pol profitna mera pač pada. Novo nastale vrednosti je vedno manj v razmerju z že obstoječo predmetno vrednostjo. Torej, obstaja inherentna, imanentna tendenca v kapitalizmu, ki je autodestruktivna. Zdaj, ne me ne robo razumeti, kapitalizem se ne more uničiti samega sebe zaradi teh protislovi. Um, to, kar sta tradila Henry Grossman, pa Paul Matic, senior, Um, da, bo da bo profitna mera, ali pa kot je trdil Ricardo, da bo profitna mera sam padala v nedogled, kot teleološko in da bo kapitalizma enkrat konc, nažalost, uh, to ni res, um, zadeva je ciklična. Um, obstaja obdobja, kjer profitna mera pada, kot je, to, to je že Marx trdil, uh, profitna mera pada in se potem zviša in pada in se zviša. Uh, in zdaj bom povedal, kaj je tista žalost, uh, ki se mora zgoditi, da se profitna mera zviša in zaradi katere mi kapitalizma nočmo več. Tudi, če bi bil zmožen dvigant to svojo profitno mero in če bi zmožen bil nam prnest zopet, kar ni veliko verjetnosti, zopet zlato dobo, torej če bi nam prnesel nazaj 50. pa 60. ko je prvič welfare state nastol. Tudi tud, če bi se to lahko zgodilo ga nočmo, ker je predpostavka, ki jo to zahteva Takšna, ki je nihče noče, Bom, bomo tem zdaj na zadnji strani v zaključku povedu. Ok, torej, um, ugotovili smo, da sta finančna kriza in velika recesija, ki je sledila iz prejšnjega desetletja, konkretni manifestaciji pa profitne mere, um, ki je dosegla dno že na koncu 60-ih let prejšnjega stoletja, pa je pa začela že po vojni. Uh, in da uničojoče posledice tega paca uh, so bile v letih naprej prekrite z zadovžovanjem, z špekuliranjem, z ustvarjanjem fiktivnih vrednosti um, in um, torej, da so to neoliberalno ideologijo v bistvu porajale, kot, vemo, kot bi že vedeli, če smo historični materialisti, da so jo porajale materialne okoliščine trohnečega, poznega, uh, bi temu Jameson rekel, kapitalizma, ne obratno. Torej, ni neoliberalizem uničil kapitalizma, uničojoč kapitalizem je povzročil neoliberalizem. Ne? Neoliberalizem je samo neka um, politična logika razpadajočega uh, kapitalizma, zato je tako militantna in vulgarna. Um, ugotovili smo, da je velika recesija in finančna kriza iz 2007, uh, konkretna manifestacija uh, krize profitabilnosti um, in to, ha, da, to sem že uh, No in ja, uh, zdaj politične implikacije takšne analize, takšne marksistične analize so zelo jasne. Velik recesije ne bomo končali niti s kejnsovskimi politikami spodbujanja potrošnje, torej z redistribucijo bogatstva od kapitalistov k delavcem, s tem je bomo se poglobil. še poglobili, niti z desnimi politikami fiskalne konsolidacije, vrčevanja, fleksibilizacije. S tem se bo zadeve tudi še poslabšale, sploh na dolgi rok. Uh, in zdaj, če se ne želimo odreči kapitalističnemu kontekstu, torej, če rečemo, kapitalizem je pač najboljš kar imamo, ni alternative, um, potem lahko krizo, nažalost, zares konča samo, uh, in s tem vzpostavi podlago za organsko gospodarsko rast, uh, samo masovno uničenje obstoječe kapitalske vrednosti. Na ta način se je končala tudi velika depresija iz prejšnjega stoletja. Uh, vsi pač vemo, kako točno se je to manifestiralo, uh, to uničenje uh, kapitalske vrednosti. Sprej strukturacijo gospodarstva v vojni, ekonomije, z, um, um, z materialnimi učinki uh, Vojne, uh, svet, pač, svetovne vojne, z tem uničenjem, ki ga je prenesla uh, in z um, restrikcijo potrošne, tako da so pač američani, so ne vem, 50 odstotkov vseh svojih uh, dohodkov v času vojne, ko je, je bilo ameriško gospodarstvo, vojna ekonomija, so nalagali v vojne obveznice. Če ne bi um, oni tega, če ne bi bilo vojnih obveznic, bi bila ta profitna mera um, Tako bi bila ta način na levi strani, bi bila velik veliko nižja. Um, tako da, uh, zdaj, okay, če bi se to zgodilo, če bi prišlo do dovolj bankrotov, do dovolj odpuščanja, do dovolj uh, uničenja človeških življenj, uh, do dovolj um, gnitja produktov v, v, na, na policah trgovin, da do dovolj um, razpada tovaren, uh, da do dovolj odpisa dolgov uh, in tako napreč, če so vse to zgodilo kar se bo zelo težko zgodil. oziroma se ne bo mogli zgoditi, ne da bi pa šlo do vojne. Pre, pre, preprosto preveč, um, preveč imajo tiste, tiste države, centra, um, pre, preveč je nočjo, se, no, nočjo, da bi se kaj zgodil. Ne? Uh, in tega ne bodo dopustile, če, se, če, če le lahko to preprečijo. Um, zdaj, to je mogoče malo tako depresiven zaključek tega predavanja, ampak ni Zaradi tega, ker pač nikakor ni nujno, da pristanemo na, na ta kapitalističen eh, kontekst eh, in na takšen ali pa drugačen konc krize. Jaz ne, ne mislim v takem sistemu živeti, tudi če je zmožen zagotoviti to, kar je v 50-ih pa 60-ih. Meni pač se mi ne zdi, da je eh, ta razvoj vseh potencijalnosti človeških biti, eh, da mu ustreza eh, družba spektakla, eh, ki je bila največ, kar je kapitalizem bil zmožen dosežiti v, v 50-ih pa 60-ih, torej, ko je bil eh, mater realno naj, najmočnejši um, in, in ne mislim biti obsojen namezno delo, uh, tudi če bo mal bolj plačano, kot kar je trenutno, pa če ne bom prekerc, kot bom, ampak, da bom dejansko polno zaposlen. Pač, uh, ne, ne vem, zakaj bi spoh, kdorkoli na kapitalizem pristajil. Uh, ta monopolizacija produkcijskih sredstev, ne, ki implicira človekovo svobodo de jura, ampak suženstvo de facto, um, je pač v zgodovini človeštva pa Mogoče mi ne vemo, kar smo se rodili v ta sistem, um, um, pa, pa, pa pustimo tukaj Jugoslavijo, ki je specifična zadeva in ne mislim priznati, da je bila socialistična, mogoče lahko uh, o tej moj um, polemični trditvi, kaj v diskusiji rečemo, ampak um, pač uh, naša zavest je formirana, je, je, fetiši, je, je fetišizirana z strani odnosa kapital delo in se nam zdi tako intuitivno, pač že so produkcijska sredstva monopolizirana, ampak To je, to je res nek novum, historični novum, do katerega pride po koncu feudalizma in ki bi se mu vsak, tudi, tud, ne vem, sužni bi, bi ne bi mogli verjeti, da, se, da, se, da, kaj, da tako protislove lahko obstaja, da si dejansko sužen v sistemu, kjer si formalno gledano, pač svoboden in, in, in kjer maksimiraš svoje koristi in tekmuješ z drugimi in vsa ta lepota svobodnega trga. Um, tako moja poanta je, da je misel da bo redistribucija bogatstva od kapitala k delu rešila krizo pač zelo, zelo naivna. Ampak, če jo iztrgamo iz teh obstoječih reformističnih kajnsovskih predlogov, ki jo smatrajo kot izhod iz krize in jo postavimo kot zgolj prvi korak na poti uh, k emancipaciji vseh pač delavcev in, ko rečem, delavcev, uh, ne mislim naš drugega kot nelastnikov, torej mislim tudi upokojence, pa študente, pa prekerce, pa brezposelne, pač to je Marksova definicija delovskega razreda um, vsaj v, v njegovih najsvetlejših trenutkih. Um, torej, če jo, ne vem, zakaj, bili tako skromni, ne, um, kot je bil naslov predavanja enega mojega kolega, ki je kritiziral redistributivne okrepe. Ne vem, zakaj bi se zadovoljili s tem, da bo redistribucija bogatstva rešila kapitalizem? Dajmo med redistribucijo bogatstva, dajmo izboljšati položaj delavcev, ampak dajmo, ko bomo to naredili, če bomo lahko to naredili, ko se bomo s tem opolnomočili, dajmo pač se sud zadeval do konca. Mislim, zakaj bi, bi polo rekel, ok, dosti več, malo več malo bogatstva, to je to. Ne, pač dajmo vsi vzeti vse. Ne? Um, in, in, tako da pač redistribucija bogatstva od kapitala k delu ne bo rešla kapitalizma njegovih kriz nikoli. Nikoli ga ni, nikoli ga ne bo. Samo perpetuirala ga bo. V tem smislu je redistribu so redistributivni ukrepi uh, apologetski in reakcionarni. Če jih pa uprežemo v neko bolj socialistično držo, naprimer, uh, ki, ki v neko antikapitalistično držo, potem pa šele postanejo uh, progresivni. Uh, tako da mogoče, mogoče bi s tem zaključeno. Hvala. Zdravite vprašanje. Nakaj sem predrečen, to je bilo izredno osvežjevače, ne? O, ok. <laughs> sem strinja. A, moči, ja, sem strinjal. Dobra. Potem mogoče, če Prosim. A, ne prej, a, s, strinja, pač nekako skriti ko volfa. Po pa meni je izredno bliza, ali kako nekako nakotika. Prosim. Kako uh, se nekako tudi ti omenil. S tem, da ena točka, ki se jo sem zdi malo odgrešal, uh -huh. se ne opažam pri njem, da bi kaj dosti zadovajal, ker se jaz to ja, ja. mislim, da on pač v uh, podoben način, uh, pač kot se nekako tudi ti, uh, tudi tudi uh -huh. zložal, uh, uh, na koncu v tudi omeni, uh, to samoupravljanje, začeti primati uh -huh. hit fan, uh, pač kot nekaj veste rešitev, ampak uh -huh. kar bi v bistvu zanimalo, Vrejte, da boš mogel pač spet se malo k temu, kar si zdaj povedal, in pač ponovno, se pravi, moj se kaj nam je ušlo, uh, in sicer ta kreditni balon, se pravi, ko razlaga, Wolf, uh, o tem, zakaj so bili velčani tako veseljeni na to kreditiranje svojih potrošniških uh, odločitev, uh, ki je pač pri, pri njegovem vnemju uh, pač posledica manjka njihove mestnih uh odmestnih, -huh. na druji strani pa pač potreba potem, da se zapolnijo svojo ameriško iluzivo, pa Chasing American Dream. Zakaj je prišlo do tega, oziroma zakaj se ta druga potem tako začel vsaj, in to je bilo na koncu konca tudi potem pač zrok za ta, ta, to veliko ekstresijo, uh -huh. uh -huh. zakaj je potem prišlo do tega, Te situacije, da, da so nevičani postali služni tega kredita in da potem imamo to situacijo, ko je ti mm -hmm. s temi kreditnimi zadevami. Zdajmo so začetek. No? Super. No, a, a vzamem več vprašanj, kako vam je dobša? Pa pa hočeš. Ok, pa, pa, pa mogoče lahko kar sproti, a, odgovarjam. Um, Daj, sem to težko zapomnil, njo ne zapisal. Uh, ja, m, zdaj se strinjam, da sem bil mal krivičen do njega um, in se strinjam, da ma on v bistvu načelo kar v redu uh, analizo in da je definitivno, kot sem rekel, ne socialist, a, ampak dve stvari preden odgovorim na to vprašanje, kaj je tudi zelo pomembno. A, tisto, kar mene pri njem mod, pa svet, da se ne bomo na razumeli, jaz sem prek njega, on je bil pač moj prvi, a, sem vstopil v marksizem, a, tako da ga res že zaradi tega, spoštujem, pač izjemen retorik, izjemen profesor a, a, tudi ekonomije nasploh, Ampak kar, ne, ne pri njemu moti spet, da se zdi, pa ni nujno, da je tako, ampak zdi se v teh svojih predavanjih, da govori, kot da lahko rešimo kapitalizem oziroma, um, torej ne, ne rešimo kapitalizem, da lahko vzpostavimo um, socializem z um, solesništvom oziroma z samoupravljanjem. Zdi se, pa mogoče je to samo, kot je tudi Na pri meni, uh, samo eden od korakov na, na poti, to je sem absolutno, za samo upravljanje in za uh, lastništvo, da damo lastništvo podjetji uh, delavcem, ampak zdi se mi, da on poskuša nekak trditi, da Mondragon uh, kot primer enega tazega podjetja, da, da je to super. In v enem nilovem tekstu reče, uh, lejte, Mondragon, to je kooperativa, pa pogledajte, kako je konkurenčna. In moja prva reakcija tukaj je, ja, super, druga pa... Torej, se se prav razumeva, super kot kapitalistično podjetje, torej, ti si s tem dokazo in to se mi zdi pomembno, da so kooperative še velik bolj kapitalistične lahko kot so navadna podjetja. Ko rečem kapitalistične, mislim, da še velik bolj znajo služati, še velik bolj znajo intenzivirati konkurenco. Ne? On tudi pravi, da odkupujejo svoje produkte od najcenejših producentov. Se ne bi s tem hvalil, pač, ker če oni niso izkoriščeni, ker je tok niži ne, ta, ta dohodkovna neenakost med uh, podjetniki, uh, med, med temi upper level um, uh, direktori v v Mondragonu, pa čist in čistilkami, je ne, petkrat samo ali devetkrat uh, višja zadeva, med tem, ko v konvencionalnih podjetjih je šterstokrat, kot imam te uh, famozne podatke, uh, potem mene to zelo skrbi, ker da se tukaj izniža tok ne, uh, nejenakost, uh, se lahko to zgodi samo tako, da se jo preloži nekam drgem v kapitalizmu, nažalost. In konkretno se to zgodi tako, da Mondragon odkupuje uh, od najcenejših prezvajalcev in če grete gledati, od koga odkupuje od uh, kitajcev. Uh, in to je Samo prelaga. No, pa še, pa še to je, tudi vem, da se te svoje To je problem, ampak spet, uh, mogoče to ni njegova poanta, uh, mogoče se zaveda, da je s tem samo pokazal, kako je dobro, kako je učinkovito uh, kooperativno uh, upravljanje in da je to en, en, en prvih korakov na poti do Če je to trdi, pa je super. Jaz se sam bojim, da uh, bo preveč levičarjev mislil, da če pustimo blagovno produkcijo in spet tudi bi se na Marka referiral uh, in njegov kritiko prodona. Če pustimo blagovno produkcijo takšno kot je in če samo spremenimo formo podjetij, ne, bo pa vse boljš. Torej, pa ta mal, mal mogoče na isti način se mi zdi razmišlja kot kar del. Torej, pustimo kapitalizem, če tega nikoli ne bi rekel, dejmo na isti način proizvajati profite kot jih Dejmo proizvajati profite, Da imaš pa razdelitev med delavci. Jaz bi rekel prvič, ne, ne, ne, nehajmo ne, ne proizvajati profite in drugič, če jih bomo proizvajali, profite. Potem pride tukaj logika kapitala no, in ne more noben, za, noben človek se ne more opreti zakon o vrednosti. Pač profiti morajo biti investirani produktivno, če hočemo imeti kontinuirano produkcijo in če bomo mi, kot so v Jugoslaviji delali, razdelili med seboj profite, potem se bomo mogli fulj zadolžiti in to, ta dolg se bo plavno bral in bo zadeva propadno. Jaz bi bil tukaj skeptičen a, do tega, ampak pravim, mogoče on ne misel a, točno tako, misel na podobni način, a, torej, kot ne nerešitev, ampak en korak na poti, Glede tega dolga v ZDA je pa tako, da pa mogoče tukaj ne bom najbolj zadovoljivo oziroma moj odgovor ne bo najbolj zadovoljiv, ker sama resničnost ni najbolj zadovoljiva. Dolgi naraščajo samo zaradi te kronično nizke profitabilnosti. Torej, realni, materialni pogoji kapitalizma so bili tako slabi na koncu 60-ih let, da podjetje, podjetje so imela tako nizko profitno mera, ne, da niso več mogla produktivno investirati in kaj kaj naredil kapital, ko naredi v času krize, ko Mark sreče, ko ga zagrabi panika, pač migrira v finančne sfere, torej od tega so prišle špekulacije, po drugi strani se pa začne sam aktivno zadolževati, zato da bi financiril svoje investicije in pa vkrati, kot sem upozoril, dolg se samo od sebe začne večati, ko pada BDP. Zakaj? Ker dolg merimo kot odstotek BDP. Torej nujno, ko je BDP nižji, je dolg višji. Samo od sebe. Tudi, če se ne spremeni. Ne? to, problem je bil v padcu BDP-ja. Problem je bil v padcu novo, eh, novo nastale vrednosti in zakaj je nova nastala vrednost padala? Zaradi same logiki kapitalizma. Uh, zaradi tega, ker konkurenca lahko operira samo tako, da kapitalisti z, odpuščajo delavce, avtomatizirajo produkcijo in s tem v bistvu sami sebi v nogov ustrelijo na dolgi rok, ker uh, tisti edini ver vrednosti odstranjajo iz produkcijskega procesa. Tako. Nekaj, se nekaj pa bolj komentiraš uh, zavišelanje v predstavljene? Zato, ker tu je... Ne, še rano, konc 70 v koncu 70-ih so obresne mere zvišene. Uh -huh. Zdaj rano berem to imenil, ko je prevedena knjiga, in tam on kar pripiše temu zvišenju obresnih mer, pa v bistvu lečiti finančnega kapitala, uh -huh. adaptivnega, da so se potem a, seminar, tako, kot se zdaj in 2030 bila, odtekel v bistvu v finančnem so sama produktivna prijetja začela vlagaj na finančne produkte. Ne? Uh -huh. In tukaj potem uh, je tudi en razlog za... Mi smo še spormeni vendar vendar glede, ker ni da samo navidečno, ko bi mora svedila. Uh -huh. uh, zdaj, tako je. Zdaj, je. Tega, kar se ti poveda, da sve, ne? ja. ja, ja. Se, se strinjam z velikim delom tega. Samo nikje bi eno spremembo naredil in tukaj je tudi moja kritika domenila, pa levija. Um, problem je, da ni res da ona dva sta teoretika financializacije, ne? ni res, če financializacijo, tako kot bilo z definiru, razumemo kot razraščanje financ na račun produktivnega kapitala, to se ni zgodil. Ni se zgodil svet, če pogledamo, tukaj imamo šte različne mere, mere, ne, ne vem točno, zakaj domenil zdaj le iz izglave, domenil pa ne vi napako, ampak vem, da nista odgovorila na tole kritiko, ki je že dve leti izunji, kar ne naredi malo glede njune teorije. Torej imamo štiri različne uh, meritve pred in po uh, pro, uh, štiri različne meritve pred in po profiti um, različne meritve um, samega samih neto investicij, kot odstotka uh, profita, uh, in vidimo, da za vse škjer, to nemajo, tri stolbce, uh, prvi, aha, se ne vi sicer dobro, ampak, okay, prvi stolpec per vsaki je zlata doba kapitalizma, drugi stolpec je obdobje neoliberalizma, uh, ta zadnji je pa zadnjih par let, uh, ni niti ni, ni relevantan, ker je tok manjši, da ga ne, ne moram vsob primerjati. Poanta je ta, da je celo in to je tisto, kar je tako zanimivo, kar je mene ful ko sem najprej nev, um, domenila pa levija in se pač z njima, potem sem obvršil do tega in nisem vedel kako odgovoriti uh, na to. Uh, se mi zdi je ves prepečljivo. Torej, zanimivo, neto investicije in kaj imamo seveda produktivne investicije, so v času neoliberalizma se celo malenkost dvignile v primerjavi z neto produktivnimi investicijami um, kot odstotka uh, profita v um, zlato dobi kapitalizma. Kaj to pomeni? To pomeni, da niso mogle finančne investicije izrinti produktivnih, ker je da nove nove neto investicije, nove produktivne investicije so bile v bistvu so so večji delež profita korporacij, kot v preteklosti in To je pa ta druga stvar, v kateri se strinjam, res je, da so se finance razbohotle. Res je, da je velik, velik, velik, velik več uh, finančnega kapitala, ampak ni na račun produktivnega kapitala. Uh, to, kar domenili uh, levi pravta, torej se da inkorporerati v, moj, v mojo razlago. Um, absolutno so se finance razbohotle. Razbohotle so se zato, kot, ker kot Marks opozarja v tretjem kapitala, so proti tendenca, splošni tendenci padene profitne mere, ne? kapital migrira tja, ampak, kot se zgodi in pravno, to me je čist presenetilo. nisem imel vnaprej pripravljanje, nisem tendenciozen, ne. Um, to to me je res čist presenetilo in nimam odgovora na to. Uh, torej, investi ne, produktivne investicije so se cvoj povečale. Uh, niso, niso se zmanjšale na račun uh, finančnih. Uh, ne, v bistvu da vas ta zadnji stol, ki se je zanemeljil, meni se ti pa najbolj pomeni. Zakaj? Er je ravno v pol let od 2002, prišlo do tega strahotnega paca, deleža, produktivnega investiranja iz profitev. To je res? Koli ja. oblike profitabilnosti, kakorkoli ga računamo, ja. se je ta delež strahotno zmanjšal. Uh -huh. In na koncu tega ravnaga doba je prišel te tako imenovane krize. Zdaj, ta, istotek, se mi zdi bolj korona Se strinjam, ampak ne nasploh, ampak ne v mojem odgovoru na to vprašanje, kakaj um, uh, je Andrej podal. Se, se čisto strinjam, drugače da je uh, in tudi lahko vidimo um, tukaj uh, mislu, da so obrestne mere padale, uh, ker so res leta 2000 uh, so padale, kaj jih je Fed znižil praktično na nič odstotkov uh, in je tudi zaradi tega se to zgodil. Od leta 2000 naprej, uh, ko se je ta nepremičninski balon začel napihvat, um, se Absolutno finance razbohotijo, pač tako, kot domenili levi govorita, da so se v neoliberalnem obdobju. Ampak se niso. Torej, od 80-ih do 2000-ih se niso, po obdobju, torej v zadnjih petih letih pa je res produktivnih investicij uh, uh, menj. Ampak pravim moja razlaga, uh, torej, To, to, da je profitna mera zakrivila, nizka profitna mera zakrivila veliko recesijo, torej to kriza iz 2008 ni, mogoče tega nisem omenil, se pravičujem, uh, ni nemisel biti razlaga proksimativnih vzrokov. Torej, jaz ne tredim, da je neposredni vzrok bil padel z profitne mere. Jaz tredim, da je profitna mera ultimativni, temeljni vzrok. To torej, je vzrok, ki je pripravil podlago za to, kar se je potem zgodil. Ni, kot ko, ko smo videli, uh, profitna mera sicer je bila zkončena, niska, ampak tudi, če gledamo historične stroške je celo od 2002 pa do 2007 naraščala nekaj časa. Torej tik pred recesijo sploh ni bila nujno uh, odvisna od meritev, ampak ni nujno, da je bila profitna mera tik pred recesijo niska. Lahko da je bila visoka. Moja trditev je to, torej da proksimativni neposredni vzrok absolutno finance. Absolutno finance. Finančna kriza se je prelevila v veliko recesijo. Ampak, niti, tega se ne, niti to se ne bi zgodilo, niti finančne krize ne bi bilo, če ne bi bila profitabilnost niska, kot eh, ni bila v zlati dobi. Eh, tako da to... No, tu že zakaj nekaj zadev. Najprej, ne, da razumem vode definicije neoliberalizma. Aha, ja, to... Torej, to je zadeva, ki dost, uh -huh. to bi že Vdavince nikako ni začela z Regan ampak za z Tečene Lovre. Mike s naj, kjer naj Bernard Brčič ni toliko uh, obseden z Adamom Smithom kot s Friedrichom avgustu von ja, ja. seveda, se je, je ekonomistom. Dobro. Ja, je. Uh, in uh, Že, kaj je bil povsem razume, razumljen. Dejansko je potem Friedman neoliberalizem spravil do svojega vrhunca teoretičnega. E, o smislu, se bo nima smisla zdaj pogovarjati, ker je bil boljno na no njerazumljen. E, pač pa bi rekel nekaj, za mene je prva zmaga, neče za če danes pravilo neoliberalizem, ja. 11 septembr. Ok. Ne? 1973. Uh -huh. Ne, ko je neoliberalna prepodvod eh, formitorna Fridmana, so pač uspeli združiti eh, Alende v obradu v in to na precej v taj način in postaviti še takrat zelo neoliberalno izkusno opcijo vlustva eh, Pinočeja. Uh -huh. In na takrat ta, ta je ta ideja širla. Zgledom ta, ta dva eh, Teba, fejma, regano in teče, levi se prazo proprvi pisuje od jesu skoju ne medalje. Misla lahko ja. Ja, se čisto strinjam, torej se upravičujem, da nisem. jaz imam, gre zelo na živce, ko nekdo uporabi uh, izraz, kot je neoliberalizem, pa ne pove, kaj točno ste misel, ker je tako neuporaben ta izraz, kot imam na živce, ko mi gre na živce, ko nekdo uporab izraz, marksizem, pa ne definira, kaj točno ste misel. Um, torej, se strinjam, torej, tem da to, kar se je zgodilo leta 73, da, da bi lahko uh, bilo uh, velalo tudi kot ena od definicij začetka neoliberalizma. To, kar sem jaz mislil zelo konkretno z neoliberalizmom, nisem, mislu same ideologije, ki se je pripravljala že, že zelo dolg nazaj, jaz bi rekel, slo z um, to revo marginalistično revolucijo uh, leta 1870, z Mengerjem Valrasom, pa Dževonsom um, in, in pogubo delovne teorije vrednosti, uh, ampak to, kar sem jaz mislil, je konkretno, ko, ko se odzivamo na primer na Domenila Palevija ali pa Lapavica oni rečejo, da se je neoliberalizem začel v 80-ih z, ina z inauguracijo uh, Regana in da se je takrat, da je to začetek financializacije. In to je, tako da jaz sem preveč sem v kritiki te financializacije, da bi imel bolj široko in, in bolj ustrezno razumevanje neoliberalizma. Tako da in, no, no, za se pravičujem in zašto to. Ne, Ne. tle se strinjam z Brščečem, on to kritizira. Ko mu kdo reče neoliberalizem, on reče, kjer ga mislite? In tle, tle se strinjam, to je dejansko res, to, to je dobro, dobro zgovor. Zato se če prej, da bi se da zanimo komentirati. Uh, Potem vam še eno stvar. Viste rekli, da Jugoslavija ni bila socialistična. Zdaj e, e, imamo definicijo, torej <laughs> <laughs> za desnimo ni bila komunistična. Okay. Zdaj, kaj je komunizem, kaj je socializem, tu se počala tako meni, če boj dan skončava. Lahko, <laughs> lahko končava, če... Samo z momentu. Zdaj, se je bil na Roželja z, uh, on je or, zelo neortodokski francoski komunist bil, in se je potem bar se še prelel, uh -huh. ne, in pa politik, ne, teoretik. Uh -huh. uh, ampak on je napisal mi nekaj knjigi ali projekt, ali esperance ali projekt kupanja, ki ga niso viščeni, in je tudi tukaj ne najdem, uh -huh. je pa tam nekaj iz 90-ih, 80-ih uh, let. Ta stavah sem si zapomnil. Glavna napaka na marksizmu, temeljičih sistemov, ja. kot, je, kot je Rusija, zoznova Sovjetska zveza, in tako naprej, uh -huh. je, da so težili istem ciljem kot kapitalizem, to se pravi, ne neki gospodarski rasti ne, na majhnih Torej, Če hočemo doseči nečem gospodarski rasti, je treba za boljši uh, sistem uh -huh. kot socializem ali komunizem. Zdravijo, mi si moramo najti tudi druge cilje, ki doduva zaišče. Ok, ok. Takšne cilje bomo imeli, če se hočemo rešiti, jaz, men je vse eno, jaz tega nem očakal, <laughs> če se hočemo rešiti vse kapitalistični ali kapitalističnih ali protokapitalističnih razmenkov smo imeli vsaj v 80-ih letih v Zlavi, mm -hmm po želboj protokapitalistično razmerjamo. Jaz ne bi žel, aktivno. In, in, in kako se tega reši, če, recimo, obdražimo vlastinski odnose na približno tak, kaj rani imamo zdaj. In če hočemo spremeniti, kako to se je. Super, veliko vprašanj, bojim, da bom kakšnega spregledal, ampak to, to se mi zdi res ključno. Um, imel sem tudi, v, mislim, da je aprila, 18. aprila, ne vem kaj, um, nekaj tazga, na, v DPU-ju DPU sem imel predavanje m, o prav, ki odgovarja uh, na teoretski način, na način na ta vprašanja. Uh, tako da... Um, Rekl bi par stvari. Prvič, res se ne bova zedinila, glede definicije socializma ali pa komunizma, razen, če, bo, če jo bova usidrala, in to se nama lahko zdi smiselno ali pa ne, nimam nobene tukaj jaz, posebne... M, m, želje na Marksu. Če usidljava najno definicijo na Marksu, potem ne morava drgač reči, kot da je prvič, socializem enako kot komunizem in drugič, da sta oba sistema negacija kapitalizma. Pom razrežil, kaj s tem mislim. Prvič, da je socializem enako komunizem, trdim zaradi tega, ker je, na primer v takih poznih tekstih, um, kot je Marksitek večino casa, časa govoril o združenju sobodnih ljudi, uh, ne, ne o, ali pa o asociaciji, ne o uh, socializmu ali pa komunizmu, ampak če um, gledava, naprimer, to, ta distinkcija socializem-komunizem, torej, socializem nižja faza komunizma, komunizem pa potem neka višja faza komunizma, um, se je začela z Leninom, um, ali mislim, da celo skavtskim, pa je pa Lenin po njem prevzel, uh, ne vem, v glavnem, tam v, dru, v času druge internacionale, no, ko se je splošna vulgarizacija Marksa začela. Um, in načeljamo, meniti mi, mi, mi moči ta distinkcija najprej je kapitalizem, če že moramo iti v to, uh, potem je socializem potem je pa komunizem, ki je neko izpopolnjene socializma. Ampak, če pa sledimo Marksu, sta pa zadevi enaki, ker, kot pravi v kritiki Godzkega programa, ko ne govori več o socializmu, samo o komunizmu, on pravi, da je najprej kapitalizem, potem je revolucionarna transformacija kapitalizma v um, prvo fazo komunizma, torej to nižjo fazo komunizma, Um, uh, in takrat v, v, v, v času te transformacije, ko nimamo niti kapitalizma, niti socializma oziroma komunizma, ni že faze komunizma, uh, gre za diktaturo proletariata uh, Reče, takrat ne moremo imeti ničesar drugega kot diktature proletariata, uh, To je obdobje politične tranzicije. Ne? Um, no in potem, ko smo v prvi fazi uh, komunizma, to je v fazi, kjer ni več vrednostne produkcije in s tem antizipiramo odgovor na to drugo vaše vprašanje. Um, torej, Ko smo v tej prvi fazi, um, ne, ne gre za tisto parolo uh, vsakemu, glede na njegove, uh, od, od njega, glede na zmožnosti, pa vsakemu na njegove potrebe, ampak gre, in tukaj Marks eksplicitno reče, da je to še vedno buržuazna pravica od vsakega, uh, torej, vsakemu toliko, koliko je dal družbi. Torej, vsak dobi nazaj enako v družbe toliko, koliko, koliko je dal. Zdaj, torej, kaj točno to pomeni, uh, jaz uh, ekspliciram v tistem predavanju, je malo preveč, da bi se zdaj v to spustil, ko bom Na drugo vprašanja, ampak moja poanta je, da um, Marx torej govori o prvi začetni fazi komunizma, pa o višji eh, fazi komunizma. Torej, govori o komunizmu. Torej, tudi če razumemo socializem kot to prvo fazo, je to že komunistična družba uh, in še v tej višji fazi eh, komunizma gre za to, to parolo, ki sem napovedal, po potrebah, pa po um, uh, uh, zmožnostih. Uh, tako da. Tu to tu se mi tienes zdi tako pomembno, ne tu da sektaško je to. Uh, ne, ne, mislim, ta distinkcija, kako rečemo, če mu rečemo socializem ali X ali Z ali komunizem, ampak uh, sam tok, čist mogoče marksološki moment, bolj pomembno se mi zdi to vaše uh, opažanje, ta komentar, vprašanje glede socializma v Jugoslaviji in socializma nasploh. Uh, torej, um, kaj, kaj spoh socializem pomeni? Um, če bi najprej probil odgovoriti na to, kaj socializem pomeni, bi spet rekel z Marksom, ne zato, ker sem dogmatik, ne zato, ker tisto, kar Marx reče, je pravilno, na. Pa ne drži. Um, torej ne zato, ampak zaradi tega, ker to, kar o čemer Marks govori, ko govori o socializmu, neposredno, nujno, logično izhaja iz teorije vrednosti. In jaz, kot, kot družboslovni znanstvenik, uh, nisem pač buržoazni družboslovni znanstvenik. Jaz nisem buržoazni sociolog, da bi identificiral esenco nečesa z, pojavno, z, njeno, z njeno pojavno formo. Torej, Če se nekaj izdi kot, da je socializem, pol zihar je socializem. To, to buržoazni sociologi delajo. Pa veliko grafo dajo zgoraj, da, da si zihar, da je res um, To, kar bi jaz naredil in to, kar bi Marx naredil, to, kar naredijo historični materialisti, kar naredijo, kar naredijo ljudje, ki uporabljajo vrednostno analizo, torej teorijo vrednosti, je, da poskušaš razločiti, kaj je esenca in kaj je pojavna forma. In zdaj, če, je, če govorimo o socializmu jugoslovanskem, kot o neki pojavni formi, torej, socialistična federativna republika, whatever, pač, torej, da se je nekaj imenovalo, kot se je, torej, da se je imenovalo socializem, kot se je, na primer, Severna Koreja, ne da je socialistična, ampak da je, demokratska in ljudska, jaz ne kupem tega, ne, da je Severna Koreja demokratska pa demokratična pa ljudska republika, čeprav sama mukoma želi, da bi mislil to. Torej, jaz bi raj šel pogledati, kot bi Marks naredil, produkcijske odnose. Kakšna je narava produkcijskih odnosov? A so ti produkcijski odnosi socialistični ali so kapitalistični? Ok, kaj so pa kapitalistični produkcijski odnosi? se jih ih dvoje. Prvič, če, če, če sledimo iz teorije vrednosti, kapitalistični produkcijski odnosi niso um, na primer, ne smemo jih zamenjati z vprašanjem lastniško pravne forme. Torej, kapitalizma ne določuje zasebna za lastnina v nasprotju z državno. Mi imamo lahko kapitalizem z državno lastnino ali pa zasebno lastnino. Pač eno je državni kapitalizem, eno je pa, eno je pa um, kapitalizem, kot ga poznamo vsi. Uh, oziroma niti ne, zato ker se skozi dopolnjuje ta naš kapitalizem v Sloveniji, primer, je kar dosti državni. Um, hvala Bogu. Um, še slabši bilo, če bi bil čist prosto tržni. No, ampak um, moja poanta je, da nas ne sme zavest, kot je Marks po ko je kritiziril Prudonovce, pa utopične socialiste, ne smejo nas zavesti konkretne lastniško-pravne forme. Torej, pustimo, a je zasebna lastnina, a je državna, Pomembno je, a so neposredni producenti ločeni od svojih produkcijskih pogojev. Do tega je prišlo sprovodno akumulacijo, razlastitev um, kmetov v, v 15., 16., 17. stoletju uh, in to še vedno poteka, tam, kjer ni kapitalizma. Torej, moramo se vprašati, če hočemo vedeti, da je neki kapitalizem ali pa kaj druzga, se moramo vprašati, a so neposredni producenti razlaščeni. Uh, v feudalizmu, naprimer, niso bili. Um, v kapitalizmu pa vedno morajo biti. Drugič, vprašati se moramo, a je edini način, kako ljudje vstopajo v produkcijske odnose, torej kako vstopajo v, v družbeno povezavo z svojimi so ljudmi, a je edini način, kako v to vstopajo prek blaga. Če je, če ljudje lahko vstopajo v odnose z drugimi ljudmi samo prek blagovne menjave, na se temu rekel posplošena blagovna menjava, potem gre za kapitalizem. In tretjič, Torej, ko vse ko se pogovarjamo konkretno o Jugoslaviji, naprimer, moramo, se moramo spet vprašati, pustno, je bila državna lastnina a je bila um, zasebna, pa a se je državna imenovala družbena. Jaz lahko rečem, da je nekaj družbena lastnina pa to ni družbena lasnina. Um, tisto, kar je... Ok, ok, Bo, bova nadaljevala. Uh, torej, tisto, kar je pomembno, je, um, a obstajajo torej, produkcijski odnosi uh, ne uh, na podlagi dogovora, na podlagi potrebe ali pa na podlagi prisile, um, kot v predkapitalističnih razrednih družbah, v feudalizmu naprimer, ne. Um, ampak, uh, to je Marx razložil z blagovnim s konceptom blagovnega fetišizma, a obstajajo produkcijski odnosi na kontingenten, na ključen način, Če, če odnosi med ljudmi postanejo oziroma se morajo nujno izražati, kot odnosi med stvari, s tem mislem, če ljudje lahko vstopajo v odnose samo prek blagovne menjave, potem imamo kapitalizem. In to, pa, ker sem šele dobro začel kardelja pa Horvata študirati, ne, ne bom zdaj šel predalač in začel razvijati svoje teorije o tem, kaj je bila Jugoslavija, ampak bom pa to rekel, sem izjemno skeptičen kot nekdo, ki poskuša svojo teorijo v tem v teoriji vrednosti, v historičnem materializmu, da je bila Jugoslavija socialistična, zaradi tega, ker tudi kar na primer, stalno govori o tem, da v Jugoslaviji deluje zakon vrednosti. To je, zakon vrednosti je kapitalističen zakon pa, pa, Torej Stalno se poskuša, se vemo, tržni socializem, stalno, stalno poskuša poudarjati, kako obstaja konkurenca v Jugoslaviji, kako ljudje, še vedno obstajajo Um, in, in ne samo, da obstajajo trgi, trgi so obstajali tudi v feudalizmu, trgi dominirajo družbeni produkciji. Ne? Um, torej, jaz bi, ker, ker ubiram to Marksovo oziroma Marksov pot, bi rekel, da um, ni bila jugoslavija socialistična, oziroma, da sem zelo zadržan, da je bila, ali pa tako. Ne bom rekel, da je bila kapitalistična, Ni pa šans, da je bila socialistična. Uh, in... Kako? Ok, ok. Um, in, in, a da, pa ne bom tlej nadljevol. Uh, a bo ste, ste še vi, nekaj ste še hotel vmes mes, da se ne strinjajo glede gledenje česa? Um, ja, je ta, da ni dovolj, če rečemo, da je nekaj družbena lastnina, da je, če rečemo, da je družbena lastnina. To se mi zdi, da ste se strinjali lastnina. Da v sam način, ki v Ostraviji je lastnina nekaj održavna. Okay, ampak ne, in tudi ne zasebna, ampak nešto izmeču, uh, čisto, točno, pa jaz tudi ne sam defektor. Ok, no tle se mu niti ne bi bist, se, se bistrinil z vami. Torej, ni bila država tista, ki bi komandirala, niti pa okay. prijače, prav se danes v tem in dejansko so nekatere ključne odločitve v samezi povjetvi prihajale iz praktijskih vrhov, ja. ne, vendar ne v vlastniškem smislu, v političnem smislu. Ja, okej, okay, tle se lahko strinjava, ampak uh, menedžerski razred je bil tisti, ki je vlado. Pač, okej, okay, primer če, če, če, če ste brali je Lebovica, on to zelo, zelo rigorozno pokaže, da um, spet, da jura so imeli delavci um, lastništvo, so, so so upravljali, ampak de facto pa niso imeli čisni. čest, so nastavili so menedžeri, da so na njih delali ravno zato, ker je kapitalistična konkurenca delovala. To se po tako povedal, da če si je ta... Na rasizmu tem je več sistem. Ja. Zastavljamo enakceh ciljega ja. kapitalizem in vodo podobno nam naši. Ja, okay. e, in reka... vse mu se majo učinkovito. Dobar, ja. Ajde, je, tudi že, osnovni cilji so biti napračni je stalna in je nekla in tega večja gospodarska last. Ja, ok. V okay. e, tem smislu smo enak. se strinjalo. In še vedno je, beden, da je treba Tu pa v astrinskem določju ima se kaj. Uh, A, se strinja, ja, to pa pa absolutno. Samo za koga se je pa delo za ston? Ja. Tak? Znači, izhaljnost te teorije vrednosti, marxističnosti, seveda ne mora za nekoga delati za ston. Kdo je bil to v Veloclavi? a uh, zasto da, da se preizva vrednost, ne, je... ampak ravno o tem kar del govori, da nastaja presežna vrednost uh, in da ne bi slučajno kdo mislil, da je to kaj ne robe, da je to kaj v kontradikciji z Marksom, ker mi tak presežno vrednost razdelimo med delavce. In moja trditev bi bila, da tudi če ste to res naredili, pa dvomen da je bilo tako, presežna vrednost je bila razdeljena predvsem med menedžerje, ampak tudi če bi bila med delavce, to ni socializem spet. Socializem kot Marks v kritiki gotskega programa ponavla, se ne vrti okoli distribucije mi reči, kapitalistično produkcijo, torej uporabna vrednost pa vrednost, ne to v protislove, pa pa razdelimo dej, mogoče bi to šlo, jaz smo čelo dvom, ampak v teoriji načeloma bi šlo nekaj časa, ampak ne bi pa temu, če izhajamo iz teorije vrednosti, mogla reči socializem, zaradi tega, ker so produkcijski odnosi še vedno kapitalistični. In kar določa uh, naravo sistema, niso distribucijski odnosi, ampak produkcijski, če, če sledimo iz teorije vrednosti. Um, tako da, ja, no, jaz bi ravno zato rekel, ker je obstajal zakon vrednosti, to je, nastajala je vrednost, nastajala presežna vrednost, me ne zanima, kako je bila razdeljena, mogoče je bila ful pravično razdeljena in zato ploskam, tistim, ki so jo tako razdelili in se mi zdi fajn in je to velik bolj, kakr kakršen kolj, konvencionalni kapitalizem, ampak ni pa zadeva vzdržna, ker kot smo pokazali, če boš ti razdeljeval uh, profite, če boš ti razdeljeval presežno vrednost, k ne boš več imel za česar razen če se boš zadolžil, ker bo imel enostavno reprodukcijo, ne bojo, bojo ljudje vse potrošal. Um, ni no, Če sam praviš, da maši iste cilje kot kapitalizem, pola rabiš kapital za investijo? Ne, vi ste, rekel, <gibli> vi ste pa rekli, <gibli> da bi bilo fajn, če ne bi bilo, če bi imel um, torej neko to vzdržno logiko, zakaj bi imel triodstotno rast, dajmo probati se samo reproducirati. Tle bi ja rekel, da načeloma ne vidim nekih groznih problemov s tem, ampak sem pa izjemno skeptičen do takih stagnacionističnih pozicij, sami zato, ker socializem je zame, pa če bi v takem socializmu živel velik bolj razvit, kot kar kapitalizem. Socializem ni neka sketska družba, kjer imamo pet bar majc, pa tri pare hlač različnih in vsi isto kupujemo, pa dve vrsti mleka in to je to. Pač, za zaprkal aha aha ehm um. Torej, jaz hočem povedati, da je uh, socializem velik bolj družba potrošništva, uh, ne v tem kapitalističnem smislu, kot kar kapitalizem. Velik bolj družba izobilja, bo, bo boljši uh, termin, torej velik bolj produktivna, velik bolj um, automatizirana uh, družba, velik bolj kibernetična, kar koli že to pomeni. Ne? Jaz nimam te um, reakcionarne pozicije, moramo se v nek prvobitni komunizem vrniti, ampak moramo iti naprej v nek na, zelo, zelo razvit uh, um, uh, komunizem oziroma socializem. Tako, jaz, tako, tako, točno to. Uh, oni so vedeli, kaj je, kaj je dobro. Uh, torej, jaz bi rekel, da bolj, ne vem, če je nujno slaboto, kar, o čemer vi govorite, mogoče je celo prvi korak, ampak na dolgi rok pa definitivno ne smemo imeti enostavne reprodukcije. Torej, ne smemo sto um, let živeti na inak način. Stalno se moramo razvijati. Uh, edino, kar je, mislim, pač... vam uh, z... povedal en podatek, krati okay. Neskomušno krat, že to nabora, ne? Podačka rast. Do leta 1820, 1820. je malo popred 43%. In kaj je da je manjka? A? Zelo počasi se je vse skupra in... Ljudje so bili tak zadovoljni in bili tak nezadovoljni kot smo A se ti zdravi, kakšna ljudna, kakšna obrljivost, kakšna obrljivost. Z čem je tu problem? To jaz ne razumem. Priživeti. Ja, zakaj pa moraš preživeti Zakaj? <laughs> <laughs> Pravam, kar ne reči mi nekaj takoče. Ne reči Aleksandra ne? tu en problem je pokaza, ko me si bil tih, da je bolan? Ne? In se da ne. In bo pa se razmišlja. Ne? Ker je djeti, za pač, še pa ne Ja. je še Jaz sem se istel, da odaklim še tega, eno, če imaš, no, ta apokaliptična napoved na koncu, se, da se o če, če bilo tako bi še jasno, kako se, se odnačem zase na ta se Zanima me, ali se nekako ne boj, ni treba nekega statusa core na trenutni situaciji se pravi, da, Tako Azija za svojim trgovinom pa Afrika, mislim, v bistvu še prihajoča na nek način, ubita neko, neko paralelno stanje, v katerem stvari zgolj negitirajo, da smo osvojeni, se za nekaj deset leti še v neko istega. To je, Andrew Kleiman bi rekel, da je to najverjetnejši scenarij. Torej, to obdobje relativne stagnacije, ker smo mu bili priča zadnjih 30 let, predvsem na Zahodu, no? uh, smo priča, um, je zelo nažalost, je najslabši scenarij od vseh, ne, tudi najbolj pasivizirajoč in je najverjetnejši. Kriza se ne bo končala, ker noben ne bo hotel dopustiti, tako kot niso 80-ih pa 70-ih hotel dopustiti. noben ne bo hotel dopustiti velike depresije, noben ne bo hotel dopustiti uh, globalne vojne, gledajmo, kako se Evropska unija res trudi Ne, da bi vse povezala ja ja Um, in zato se bojim, da ja, ne bo prišlo do tazga velikega uničenja in potem do desetih ali pa dvejstih letih, 20 let spet neke, neke ponovitve zlate dobe, ampak bo stadeva bo stagnirala in samo krepil se bojo te reakcionarni sentimenti ala zlata zarja in podobne stvari um, in vedno bolj se bo pritiskal pač na migrante, vedno bolj se bo, bo kitajska začela tudi um, impozirati in ne bo prijetno, no, če bo šlo tako naprej. Tako da, ja, ja, to sem pozabo izpostavljal. Hvala. Lahko še se sem, pesimistično, a se vam ne zdi, da za to zagato, v kateri smo zdaj sploh rešitev, v bistvu ne obstaja? <laughs> uh, ne smem reči tega. <laughs> več kot nas je, več proizvajamo, več kot proizvajamo, uh, pač več je proizvodov, uh, manjši je profit. Mi pa preprosto toliko nismo sposobni potrošiti, ne? Što se to ste danes že med predavanjem ja. ki povedo, ampak to je resen problem, ne? Absolutno je to resen problem in ne, dokler ostanemo v tem okviru, ne? V tipografih, se... ki se jih pokaže, ja. ne? Po vojni je soglazila prveta, ne? Ja. Po vojni je vse uničeno, ne? Sveda, sej, zato so spomeni Na nek način imamo, in to, to je ta to največje, najbolj bizarno protislovje kapitalizma, v katerem tako lucidno govorita Mark Spengles v komunističnem manifestu, da krize v kapitalizmu niso krize, kot so jih vsi ostali poznali. Do krizo kapitalizmu ne pride zato, ker bi bilo premal dobrimi ker bi bilo pomankanje, ker bi bilo premal delavcev, ker bi bilo premal podjetnikov, do kriz pride za tega, ker je vsega preveč, ker je, kot pravita, preveč civilizacije, preveč trgovine, preveč tovarno. Tako da, ja, na nek način, ampak to nas ne sme um, v to drugo impotentno trajektorijo zvest, ko rečemo, uh, da moramo postati vzdržni, zdržni, da, da si moramo odtegvati, da je dovolj, če pojemo ti obroke na dan, pa, uh, ne vem, imamo samo štiri različna uh, oblačila, pa tako. To, to je nekaj pač res Držav. V tem še poglavljamo krizo, ne, v tem. Da, da, v tem spoh ne govorimo, tako, ja. Tako, da, tisto, kar nas čaka in kar je, pač, ne vem, če bo ratel, no, tisto, kar nas čaka je, da... Um, pogruntamo, še preden probamo dobiti oblast ali kar koli, kar bo tudi zelo težko, da pogruntamo, kaj je sploh točno to, kar je treba spremeniti, da ne bomo živeli v takem produkcijskem načinu, kot živimo, torej kaj moramo narediti, da bomo živeli v družbi, v kateri bomo lahko um, vsi v nekih zelo um, razumnih mejah živeli človeka dostojno življenje uh, in, in v kateri ne bomo uničili zemlje uh, in uh, v kateri za dosego teh dveh ciljev ne bo treba si uh, Nazaj, iti nazaj v javno. Um, tako da to je, to je treba. Pa je bolj, no, od tam do tam, seveda. Seveda. Uh, se. ja. zato je bil dan. že zato, ker ti tako ja. <laughs> vojna, vojna je. Ko je ena, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Se pa meni zdi, da, da če bereš nek kapital, je koliko ironije njem, ne? Ja. Zato, zato, zato. Ironije in Aha. zaprakavanja. Stavno. In to se meni zdi, da je, to to jaz izpeljujem, da je ta ironičen ton, je pa v možno razbrati, da je Marks ta pohleb, da so kapitalisti razvijali ustroje pa prezvajali, je to relativno presežna vrednost, da je on moravno psojac postovo. Niti ne bi to ironije. Upraven, absolutno. Mo, mogoče sem se malo... Zdaj, mizem... je to, za kakšni si to zna, bolj strukturno speljeval, se pravi, kako zna, struktura potegne, da on ko Fausta veččas citira, ja. ker po ja, no. ne moramo reči, mislim, je ta moralna nota veččas Jaz bi, rekel, jaz bi rekel, da je uh, ta moral, absolutno in lahko se samo strinjamo z Marksom, ko, ko je stalno zljivl svoj gnev uh, nad kapitalisti, ampak še več pasaž je pa, ko opozarja, pač, da v kapitalizem ni razredna družba, je če, neka razredna družba sui generis, ne? ni razredna družba, v kateri bi skupina ljudi vladala drugi skupini ljudi. Je tudi to, seveda, se vemo, kako nam kapitalisti vladajo, ampak ta bizarnost kapitalizma, ta dobesedna, dobesedna, Sedna, ne človeškost. kapitalizma je, da je to sistem, v katerem uh, objekt vlada v subjektu, v katerem ta okultni objekt kapitala, v katerem ta blaga, ki cirkulirajo, uh, ta ta čutno nadčutna stvar, nekaj, kot ti Mark reče, ta, ta metafizičnost, uh, ki jo imajo fizične dobrine, uh, da to v bistvu nam vlada. In vlada nam tako. In vlada tudi to, In vlada tudi kapitalistov. Mislim Ne bi rekel, mislim... Uh, Tako. No, kapital prišli za boke, ampak materijal vlada človeka, človek je da še največ obraso, mogoče treba obrniti, mogoče treba novi produkti, mogoče da je človek, vlaganje človeka. To je bila Marksova poanta, pač raz, raz, razvoj... to, je zelo eno Se pravi, več vrtca, več človek. Ja, sam ne dopušča logika sistema. s ja, tem je prenoto. Vprašanje, če pogleda se, če se ga ne mogoče uberjali, so pražen. Koži izobraženi? kako so izobraženi tehnično? Kaj so oni humano izobraženi, so dovoljno izobraženi na Če bi vsaj tehnično. No, cimo, to tehnično, to sistemov, stroj, timo, spore, kdo, kdo pa bo ta sistem Kje so ti ljudje? Yeah. Kje so te kapacitete citite, No, mislim, mislim, da nekdo pri, da nima mogoče potencijal, potencijal se mora skozi nekaj zgraditi, mora se nekaj skozi izkušnjati, nekaj, nekaj, nekaj vedeli. Če, če govorite o razredni zavesti, pa seveda, ja, je na žalost njih. pa še o kakej zavesti, o nekaj izkušnjah in tak naprej, da bi, nimaš nekaj, nekaj hočeš to, ja. ne, kak, grgi, dobro, nekaj, grki, dobro, odbara nekaj, da vem, da mi imamo nekaj, nekaj hočemo, nekaj. Ja. In hočem reči, da nas je preprosto preveč da je autentiči problem. Ali pa premalo tistih, ki ne lahko kritična masa, tako reče, ali oni se pri temi meditacijih vano, hniko to pravijo, kako bo, ne vem, tri ali pet ljudi, da nas se je tamo meditiralo, ne? pa te se v družnost progeniva, ker bodo kritična vlasa posilijo. Hoče ja, ja, ja. ni te kritične masa. što se mi zdi zani? No, ko smo že pri štitrah, me zanima, mogoče pr povijeti, kaj pa to monetarno orodje, koncepcija denarja, uhum. a je lahko to mogoče neko orodje, recimo Lik Peter, ta teoretiko komplementarnih valut zelo povdarja prič to, da kako denar konceptiramo, vpliva na to, kako se družba obnaša, oziroma kako menujemo družbi, logično. A iz možno skozi ta Uh, skozi to rojde nekako narediti neko razliko. Ja, zdaj tukaj je tako, Velikrat so te zadeve ful idealistične in tle uporabljam besedo idealistično v filozofskem smislu, torej niso materialistične, torej mislijo, da lahko človeško bit spremenimo tako, da najprej zaves spremenimo. Ja. Ano, ampak načeloma se mi zdijo take stvari spet, če jih iztrgamo iz teh nekih naivnih, mogoče predlogov, pa ta konkreten, v katerem govite, ti ni naivan, ampak ne vem, David Harvey, um, to je res tako simptomatično za te slavne marksiste, na, enem, uh, na eni konferenci je govoril o tem, ko ga je nekdo vprašal, kako naj se borimo proti kapitalu, je rekel, da moramo razvijati idejo o perishable currency, o oksiderjavočem denarju, torej, ka ga ne moramo akumulirati. To je tako, mislim, ja, pač sej, sej, bi bilo to dober, ampak, kakšne imaš ti nekaj tle pordonovske ideje, ki jih je že marks kritiziral, da bomo z, ali pa um, v grundrize na, na prvih 30 straneh razrga, Strga Al, Al, Al, Alfreda Darimona, kaj je mislil, da lahko, če bomo spremenili, kako je že bilo, če bomo na denarja imeli časovne voucherje, da bomo to spremenili. Ja, itak, da bojo časovni voucherji spremenili stvari, pač če bi bili uvedeni na podlagi drugačnega produkcijskega odnosa. Ampak vedno pridemo nazaj k temu, če ti spremeniš cirkulacijsko sredstvo, denar, iz, nekaj, iz denarja v neki druzga, prvič, s tem nisi neče spremenil, ker kot Marx pravi, na osnovi blagovne produkcije se mora obči ekvivalent nujno razviti. Ni, ni bilo ni, ni bil nek kabal kapitali, kapitalistov, ki so se osedli uh, skupi z svojimi cigarami ustih pa cilindri na glavi in so rekli, dajmo denar razviti. Denar se razvije na podlagi blagovne menjave, še preden je posplošena. Denar obstaja že v feudalizmu. Ne? In, um, če ti nimaš denarja, nimaš kapitalizma, moraš imeti obči ekvivalent, ampak v tem, ampak, če pa imaš kapitalizem in probaš denar iz ven, pa ne bo šlo, razen če boš s tem pokvaril sistem, tako da bomo pa vsi uh, uh, poperizirani. Tako da, rekel bi, da na kratki rok, uh, Nisem, ne, pač ne, zaradi tega, ker uh, produkcijski uh, način uh, oziroma produkcijski odnosi določajo, kakšno je cirkulacijsko sredstvo. Cirkulacijsko, uh, torej, narava cirkulacijskega sredstva, denarja, uh, občega ekvivalenta, je določena strani nečesa drugega, ni denar tisti, ki določuje um, kaj drugega. Je pa res, da denar določuje našo zavest. Um, da, da jo fetišizira, da mislimo, uh, kot se Marks stalno posmehuje uh, kapitalistom, da lahko denar ustvari denar sam na sebi, obresti finance in tako naprej. To so pa čiste take zmote, ne, da profit izhaja iz sfere menjave uh, in nas tudi delajo te vulgarne materialiste uh, v nefilozofskem smislu, torej uh, materializem kot uh, grabežljivost uh, fizičnih produktov pa to. Um, Tako da Ne, mislim, da bi spremenil to, kar sem začetku rekel, ne more, ne, ne moramo je, to je neki kar, če izhajamo iz teorije vrednosti, iz marksizma, ne moramo vplest v, v neko to pot revolucije, vsaj ne kot prvi korak. Definitivno pa bo treba nekoč razmisliti, ko bomo imeli malo bolj našadirane stvari, Ko bomo vedeli točno, kam hočemo, moramo razmisliti, kaj bo takrat z denarjem. In veliko dobrih predlogov. Kako bomo preprečali akumulacijo presežnega produkta in podobnih stvari. Kljub temu, da presežna vrednost ne bo obstajala, ne, bi se dal mogoče kako akumulirati. To, to je, ampak kaj več pa tukaj res ne bi uporečeno. Tako. Na tega? Na tega. Okay. Če zdaj to bomo razmišljati. Razlika med 2001 in 2002, da, sem to zvedel po e, je poprečjo od do. Po od do. Se seveda, ja, ja, ja. ja, Ampak ta razlika, to je šla potem v financ, na finančne To ne, to so produktivne investicije, ampak to, kar Razlika, var... razlika med črni Tako, primeri, tako, ja, ja. Ko je za 50% se zmanjšala investicija v produktiv. Za 30% točk, ja. Za 50 ampak za 30 odstotnih točk, ja. Ja, po razpolovino se je bistvo. S približen, ja. Ne? se boje, da ta, ta pravostali del je pošel na finan, tako imenovane finančne trge. Tako, na ne, ne, ta, nepremečninski balon ne, je šel. Ja, jaz bi bilo nekaj te špekulacije. No zdaj, nepremečninski balon je posledica za špekulacij. Ko se je špekuliral, ja. ko so v resne mere bile to knizke, da so ljudje kupovali stvari in so rasle cene in so še bolj kupovali in še bolj rasteli, pa se je pa se sul, ko so ugotovili, da je vse fiktivno. Uh, je, ja, to je, postoji, je to je je ja. Da, da je bila vlanje. Ja, seveda, seveda. Ta graf je bila vlanje. Euh 2011, na koncu leta ja, 2011. Ja, izdana je bila pa pol 2012. Ja, 2012 je pa spisu. Jaz ne morem da veže, bogatko noč slučaj. Tako. Da, tako, tako, tako, ja. No tako pa je kasno že meniga, ker mi sta pa pa 2 3 napisala. Uh, ja, ja, ja ti ste je starejša, ja. ja. To so najvejši podatki. Ok. Ja, okay bi... super, hvala še hvala enkrat. Ne, to smo te namučili, ne? Hvala še enkrat. Tiste... Ja, hvala.